Ta, tля, ta ta ta ta ta... Pabum bam... Pabum bam... Pabum bam... Disha pak, i... Disha. Mjë mqesi, mishë dhe keni ardhur në... Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum... Klubin e mqesit. Në Klab FM në 104. Edhe në ekronin e Klab të vës. Mosë dhunk nëzitova, e? Nëzitova, e pak. Nëzitova, e pak. Nëzitova, e pak. Nëzitova, e pak. Al, dhe më faljet zë i kam pëshu nga... Nga shpirti. Mishë dhe keni ardhur në program njësht Se harroba të them Të vejgjlve dhe të më dhejnva Të vejgjlve edhe ty jeri Përimderit. Gjithashtu edhe ju të qunojnë që të dyve Gjithashtu edhe ju qënajnë që të dyve Gjithashtu edhe ju qënajnë që të dyve Gjithashtu edhe ju qënajnë që të dyve Gjithuar ju kemi sjetë lodra Asa bukot Pa kemi bler A k... k... <laughs> <laughs> Ja kemi blerë Anë të hapën të odrë Jo Më vonir Në duqanin e madhë të lodrave Bojjibugju Pa At U jam qe leng ai paltuta nga oshkosh bigosh. <laughs> ti viçni. Jan më shumë të bukur ah për 1 qershorin. Ti antili ke me ylla. <laughs> Faleminderit. Të lutem ti Lori ke me princa. Të vegjël. Bukur. Neksu. Ëm ka qenë sot ditë e balonave apo s'ka qenë sot? Po <clears throat> 1 qer qer qershorin duket. 1 qershori ishte apo ishte një ditë tjetër një, ajo? 21, a ku duon? në maja. Ne se nuk e majë. Ne majën balonave. Që ka patur një ditë balonave. Oh, sa a, a, a, pukur në ditë e bukur ka qenë dita e balonave. Gjithë ai gjithë familja për ta bërë balonat. <laughs> e gjithë familja ne i bënin në fakt mua familja asma vëshullende të aq, më thon, jam, ka pa. Ne se se do të flas tashi për fëmijë ndimi. <laughs> por uh, <laughs> por uh, jo, balonat i bënim me shokët. Balonat i kishim me shokët. Po. Po dhe dhe kam sa shokë, kam akoma. Mhm. Po na shoku ishin shumë të rinj. Ishin madhje kshu nja njëmdhjet, dymdhjet vjeç, do më thënë uh, Dhe, po kishin atë atë sin që t'i prisnin ato kalamat shumë holë mm. Madhje, jo gjysëm kalami jeri Po do më thënë, atë e ndanin kalamin, mduket, po t'uaj se katër pjesë Kshu këshu ishin të hola, po i gjenin kalamat forë që Edhe kur ishin të holë, mm. ishin shumë fort Edhe mm -hmm. bënim atë balonën, edhe me kujtese, me vino ville, me spangot, edhe dhe gjerat Këshin shumë e bukar, më thënë dhe... mm. Edhe përsa, U vua emri i klubit Partizani kështu, u shkruan me të kuqe Partizani. Unë si jam Partizani. Pastaj ishin, më thua. Që... Shumica fiton. U fiton <laughs> shumëica kështu. Po nejse, hajde. Për tyve. Sepse balona ishte e bukur, e kur e ngrija atë balonën. Tani nuk e diu ka. Edhe Salek bën. Se kanë parsad apo janë kinestëria kështu. Po normal. Edhe nuk, nuk u ftonin më të mirë fjalës. Mm -hmm. Kinestëri. Kan fjalën për një produkt mizerie. ë Ja, jo, se këtu ka edhe produkte shumë po, po, po, ka... uh, të mira po ato ato janë ato shuohen kinezëri. Ato janë për gjithë. Ato janë produkte kineze. Ato janë. Po janë edhe ato bashkë lira të fare, edhe me çantela mesazhere që mund të shpohesh, mund të uh, oh, kanë tela po. Kan tela jeri. Etela të sertë kështu nga këta. Ç'u kujdesë me ato balonat? Ajsë më mirë kur ti bën babi. Kalamaj kërkoni baballarëve tjue... ti ueti çmend kalamaj. <të të> <tjue> çmend <shmën> baballarë. <të> ti ha pospon. <të> Kërkojuni baballarëve të dalin kalama. Ka kalaman, tjera, në qytetin Kallama. Ka Kallaman, akoma në Përdirana, duhet djesh sa vende kësu. Edi ju bën balonë për vërtetë. E, e thani dua balon tabake, o ba, balon tabake të madhe. Spango etj etj. Le të shkojmë tek dyqani Benit aty. Ka materiale ndërtimi sa dësh, që ti mund ti. Gjithaja mundi djesh sot. Mm. Kësu. Po vi ju kinë ne industiri për 1 qershorin ndonjë uh... ku do mund tani. Femieri thotë, ethe kur shkon për mis për shemb, ta pyesin ata çfarë do të thuash pa qenë në bot. Por uh... po, so tuash... qershore, bot. <laughs> e, të, i, është. Sot është dita e 1 qershorit, sot mund ta thuash 1 qershor, nuk kërkohet pa qenë në bot. Kërkohet se thua për herën, ne po themi kërko diçka, çfarë do qejfi? Çfarë do do qejfi ty, Vieri? Duhet ta mendoj pak, se nuk isha i përgatitur. <laughs> mirë, atë Dgjua çad, çad. Okej. Ok, na jesh. Po, a duhet të shohë se çfarë duam. Këtu duhet të marrësh këtë. Ja, broj. Për një çeshori. Do të vijmë këng? Po. A do të nisim me muzik sot në klubin M10? Mëngjer pasaj do të kthehemi këtu. Yeri do të na frymëzojë, ka gati spray-in për mm -hmm. ditën e sotme. Dgjojmë edhe si zot diet kohën.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 I say yes. yeah, yeah, yeah. Gjyesimi sti keni ardhurën. Mirëmëngjesit. Ës tani ora 7:10. Un jam Blendi, ju përshëndes. Mirëmëngjes Blendi. Kjo është Jeri. Edhe ajo ju përshëndet, ta dy herë mjë mirëmëngjes, mir për mua, njërë gjithve, edhe pas taj, mir për të gjithëve. Edhe pastaj është kës Altini. Mirëmëngjes. Edhe ai tha mirëmëngjes. Urdhro Lori. Mirëmëngjes. Mirë ngjesh sa ve Lori. Halo. Mir. Ëh. Tani do të na filmzoi për ditën e sotme. Shprehja ka gati, e ke gati Jeri. Të tjerë çpo. Dhe shprehja është nga jazz layer dhe është kjo. Shkëlqyshum. Fëmijët nuk janë objekte për t'u formuar, por janë persona për t'u zbuluar. Oh, oh. Au, <laughs> a di gjohet, Gjesin, se është burë Buvi me menë. Mm -hmm. Edhe një t'lludhe? Fëmijët nuk janë objekte për t'u formuar, por janë persona për t'u zbuluar. Shumë mirë. Po, zëta njerës marrin t'i bëjnë fëmijët, kështu t'u jabin formë. Sigur kan marr në një gur kështu edhe një dalë edhe me plastelinë. Po. po e seam. A plastelinën në rastin e mirë po. Është drejt. Her pas here. Por uh, ky zotëri an thotë ato. Jan njerëz njerëz, janë njerëz, janë njerëz, janë njerëz për të zgjuar. Mirë <laughs> <laughs> faleminderit, djali. Të lutem. A dhe e modi për sot me Isdacher në kla me familjen 104 edhe jashtë radios. Sigurisht do të jetë i gjithë me diel. 28 grad do të jetë temperatura më e lartë për sot, ajo është në orën 2. Dhe zgjat vetëm 1 orë, pastaj në 3 bëhet prap 27. Këtë. Ëh, edhe do të jetë një mbrymje ku temperatura deri në orën, për shembull, kur bie dielli, do të jetë 21 grad. Kështu që do të jetë prap shumë e rehatshme, shumë e mm -hmm. mirë e gjithë ditën. Dhe kam si hariqe, për Yuse si hariqe i thonë akoma po? Po, vëzhgon. Po. Ëh, si hariqe për ju, sepse ka një ndryshim këtu. Për sa i përket motin, moti është. Që fundjava do të jetë fantastike, super. Avë awesome, samir. Yeah. Po, moti i ditës hën ajeri. Që sji ka lëvizur i gjitha. Do i so, zetë, so të jetë nzecë kështu dia. Sot e hynte, nesër e premte, pas nesër ështëun të dielën dhe të hanon temperatura mm. maksimale 28 dhe diell gjithandaj. Asnjë rënë në qiell. Tanë thamun ti apo? Nëse. Mos mëleni verbasto. A këtu në në telefon nuk i kam. Që sjë moti mirë? Mande shkëlqyr. Faleminderit. Është në fund kam për të dal, faleminderit djeri. Qi më falenderove. Ëm, um, po më në fund ja të dalësh të bësh gjëra. Kjo, sh, kjo sh mm -mm. është kjo është ideja. Është edhe ka fushate u priu për fushat, se kanë shumë kopër janë, saqë <coughs> duhet të rrin shumë mund ta bësh edhe pa projektor për shkakun. S'ka nevojë në diell, se ka diell. Po çe do për shemb te ke fundit. Se ato janë tash janë pak vanitos. E ke parasysh kur akoma ka diell në qio. <coughs> Ëh. Dhe dhe për e këto erë që të duke shta më bukur në ato Lëri fare Që ose janë ata shkaktarët Po umërvesh Asë umërvesh akoma, po? jo Po shpesoj do mërëtvesh E rëndësishme është Që të kuptohet okay. Do përëmi përjetin nga aktualiteti okay. Zënja dhe zotrin Ma ebni ju nëse mundeni E di qëfar nuk dua emrin e ti Se së duha t'i lodhë gishta de trut. Mhm. Mm më vjen vetëm qarkun ku kandidati i PD-s fluturoi. E dhe shpalli veten uh -huh. kandidat, jo kandidata mamë Servisa të mbytur të PS-s. Okej. Vetëm vetëm emrin e qarkut, ka. Është vërtet një fluturim ky. Siç tha miri. Mhm. 069 20 70 222. Ishte ajo që më të rriturit e thënë e quanin dikur store. E kemi nëzysh Për thoshin kemi bost stare E kishin fjallin përgjera si këto Në Qarkun Zdiku ishtë Ma thonë ju be Zdiku ishtë 069 207 222 069 207 222 Tiri tiri mm. Këmpar se gjirat bukra tjejej mm. Do e di të reguaj edhe ty Edhe okay. dë gjuzve Me gjithat edhe nisim e këte histori Kjo nuk është Kemi një minut ka po Kemi një minut ka po Po, e kemi atë. E kemi atë Çunin? Po e kemi. Është shumë mirë. Është historia e një Çuni, njëri. Tam. Ë, i cili, i cili është ndaluar nga policia. Pse? Sepse Çka dën? Po frisën telefonin fak, ndoshta eepte makinën. S'ka okay. ishte, kjo ishte çfarë policët pan që e ndaluan. Por ky ishte duke u hutuar midis dy shteteve amerikane, Massachusetts dhe New Hampshire. Tam. Mm. Që janë veri atje. Mhm. Mm Edhe kanë shumë kufiri me disë tyre Në fakt Kufiri me disë tyre është Dishka që ju nuk e daloni Sepse është thjeshtë kufi Thjeshtë ato stradë Vetëm të shikosh një tabela Dihë që thotë mishë të erdhët në New Hampshire Live free or die Se që kanë atë atës Në gani në tyre Ndë ta e ndalojnë Kur i gjenë në makinë Ati ku mbahen në fakt gotat Ky kishte qese Me kanabis Po jo si këta po dhe unë sa ishte i trafiquantë, tornatori që u kap kështu me atë avionin e vogël në Ishëm, apo ishte atë? Mhm. Mm por kishte një sasi të vogël, disa gram. Okej. Okay. Për vete, sepse duhet t'ju shpjegoj në Massachusetts tani. Leo. Është elejor, u votuan në nëntor, është e lishme, njerzit akoma s'e kanë hapur të qartë se kërkon ça ka kjo procesi, ja, por por praktikisht nëse kapësh për shembull, i e bënda lishit, është një sej sikur të digjein. Kinder. Po mm. fa Kinderi dënohet, më fal. Oh. Po. Po pse u dënohet Kinderi? Sepse Kinderi nuk hyn në Amerikë, por kjo është një bisedë ah, tjetër. Okej, mirë. Ëh, edhe ka shumë njerëz që mundohen të fusin Kindera kontraband. 35000 Kindera në vit kalojnë doganat amerikane duke hyrë në Evropë. Wow. Ka një ligj, për shkak se uh, domethënë ka atë pjesën e ushqimit dhe Lotrën Bag për shkak të sigurisë që kanë atë, domethënë që kanamani mundi ngatrojë dhe të fusin gojit mbytet me ato. I kanë janë çikshu ata, Allahsoj me këto rregullën. Mm. Edhe por shkaq se skela to rregullat nuk e lejojn. Po tani do të bëj një Kinder Joy që është ndryshe nga Kinder Surprise, por që të paktën i ploson rregullat dhe do mm -hmm. të hyj diçi në Amerikë. Gjithë vit kontraband. M'falni se ju uosh. <laughs> jo, se dinim kështu. Vlen zakë. Jo. Ky djali ka dhën këtë e kanë kapur. I e kanë kapur atë djalën dhe ky thot un nuk e pij fare në New Hampshire. Po, nuk e pij. Por isha dieta, e biva, e pika jo këtë ka thën. E kam pirë, e kam figurë të momenti që i pashta benë në që i në këshu, s'kam pas fare. Jam këshu. Dhe da ato për e mbajnë tani dhe për shikojnë dhe qarë mund t'i bëjmë baje. I nuk i kam marë seriosishtë. Kjo është fotografia që i ka të në policisë. Quet Selket Taylor. Edhe... Thotë... Unë thotë mund t'a kemë e vete. Thotë në New Hampshire, por për t'a pirë unë e pi vete në mësat qësut. Dhe s'kam fare, a... fare, fare, fare, fare, fare, fare, nuk kam më në këtër, në këtër shtetjo, të daj, nuk kam më në buqë, <laughs> <laughs> më në buqë. Okay. Po, por nërkohë në ta e shojnë që është uh... gjithës i si. A i shumë në qërë, në qërë, a shumë në qërë Nuk e të Të e mbasua krybin e mqesit në Klab FM 104 Tani është orë a 7-17 minut, amish, kushe zhvon, zhvon të ndytoj Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit Në vitë 1265, erdi në jetë shkriptari italian Dante Alighieri. Në vitë 1792, Kentucky bëhet shteti i 15 i shteteve të bashkuara. Në vitë 1796, Tennessee bëhet shteti i 16 i shteteve të bashkuara. Në vitë 1812,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 Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. This is Club FM 100.4. Më mjëse këni ardhur në klubin e mjësit, në valet Hello. të klab e feme, një qimfi këtër Edhe në ekranin e klab të vozë, më mjësit Më mjësit Jeri Më mjësit Gendi, më mjësit Kini, më mjësit Lortan Më mjësit Jeri, më mjësit Më mjësit Jeri, më mjësit Gjemi një fituës O, përtetë Për faktë është një vajz, Anduela ka qënë e para që më ka thënë Pa, Berati mm. Berati ishe sakt 999 i mbaron numre ka fituar 2 bileta për në Cineplex Hopra, e ka ndodur kjo pa, Ja, dhe kam, dhe kam, dhe kam, dhe. Ne, e, kam një klip audio të, të kësaj që ta të gjosh edhe me veshtetu për duash Më mm -hmm. mm -hmm. s'fol me njeri, unë ty dhe kam, ty dhe esh i pari në list në qarkun e Berati vazhdo përnot dheri tani Në zonë vetëm më s'fol me njeri është Lefter Malichi, shumë e më po të tërnuar për të gjosh Unë të sigrojit 3 mandate, por <laughs> mos më shgjënje me banor të ti sepse i kam vota personale Lefter Malichi q Igo de kë. Igo um, mm, suksesën jetë. <laughs> por është hedhur direkt edhe ka bërë disa komplimente ajit Ramës menjëherë po thosha me vetë wow. Pse më kjo është? Tani ka ka diçka që këta e... që merren me parti nuk është se e kupton po ngjëra jo, nuk di të bëjë tjetër. Po. Jo, ai e kishte thënë në fakt, jo mu, për mua kishte thënë ai partit janë vetëm uh, vetëm mjete, uni përdor partit, por kam uh, Ëbë vetëm për njerëzit. Kam njerëz, do më ai kamerakun e njerëzve, kështu okay, eh, që okay, ai fak. Ka lista të cilës se kanë këtu pak më pas. Pom. Pa. Mund të votoj për këtë, po tishe. Kështu që ky tharun gjithë njerëzit dhe më doja marr diaçoj Ediramës. Kjo është <coughs> Kjo është <coughs> sigurt. Kjo është ai thot se do. Po tashi kem listat e PS-s fut. Nuk e di un se si ka këta njerëz, kështu që ndoshta ai kontrollon shumë nda. Po tashi ky është fut listat e PS-s. Jo, ky fut, na se vën. Do thësh doja çoj Ediramës. Do çoj kështu vetëm. Si durat. Si durat. Oh Ediram. <tuk> Kam pru surprise. Shë, si dëshrequ. Kam pru një herë s'është right. di. Ai. Mirë. Është politika e shqiptarëve mish dashur. Ëm um, ndërkohë bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti. Sepse Zaevi tani mm. është mbas votimit në Parlamentin e Maqedonisë e vendit fqinë. Në oh. koalicion edhe me Partinë Shqiptare atje. Që do të thotë se fundi i Gruevshit si lider i Maqedonisë për gjithë këta vjet 12 më shumë mm -hmm. ka përfunduar. Zoran Zaev është kryeminist i Ri i Maqedonisë. Pyetja është sa vota mori propra në parlament qeveria e re. Mm -hmm. Qumiratua dia. Sa vota pro? Morri shumicën sigurisht, por sa ndër 100 vota që ka ku vendi i Maqedonis. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Sa vota pro është pyetja për ju? Theim bashkë me mësuesit, mënisht ashtu do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme tani është 7.29. Have stand in a timeless dream. Have lied mist. Have pale ambero. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scent Touch in discovering you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 I love you always forever near and far across it together and every where i will be with you everything i want to find you i love you always forever and far across it together and every where i will be with you everything i want to find you i love you always forever and far across it together everything where i will be with you mm -hmm. everything Folë mirë tani Mirë mëngjesit mi shtë gëni ardhur në kryvin e mëngjesit në valet e klab FM në inëshin t'i kandër Edhe në ekranin e klab të vëzë, Mirë mëngjes Mirë mëngjesit mjës? mir vjeri yeah. Dja që duhet kuptuar që është merë nësishme të flasë është, sa të shkurash është tu, o Po A, mund të merë është i me mesajët edhe ti nëzjerë është Mirë i lërë e faraj të këtu <laughs> Oke okay. Atërë, unë kam një fituese Më të ditë blendi, thë Mirë, oke është Kaliana e pare që Kaliana. ka të Kaliana? 6.22, pa, imbaron numëri me 6.55 Ka fituar 2 bileta për në Cineplex Wow Bravo 2 bileta për në Cineplex Falimin derit shumë për pjesë marjen Kam gati anagramën, tani, në klubin e mqesit Ja të nëzijem të së mësaj Ska gjë, jo Nëzijem të taul së mësaj Nëzijem më të së më mësaj Nëzijem të së mësaj Nëz Ço është këtë? Të... Ta hedhën anë. Sigurisht merri ti mesazhin. 1 qershori. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atë në anagrama po tertë në sallën e klubin e mëngjesit mi dashur është Muki Ready. Muki Ready. Muki Ready. Muki Ready. Është një qeni kuq. Që quhet Muki Ready. Maria Hunden e ka ai si dreri <coughs> plagut 23 <coughs> Rodolfi <coughs> Muki ready 069 20 70 222 22, dërgon mesazhet tua Po pse jo 069 20 70 222 069 20 70 222 okay. Muki ready është mm. speed për ju zonja dhe zotrin anagrama bërit nëse do me Mm mm, ne kemi edhe yjerin mm, mm, mm. të sfiduar, e cila zakonisht e zgjidhen anagramën më shpejt se sa un mund të haj një petull, por yjeri uh, nuk e ka zgjidhur akoma, ondo ja. e ka ngrënë deri tani. Po ti e di se çfarë është fjala? Nuk i, jo. Dhe, um, ah, okay, ti do <laughs> të shohësh petull. Ti e di se çfarë është, ti po e ndosje nuk ta? E kam të diz, e kam të shpërtoj të mbrapa yjeri. Muk i rëdi. 06920722. Çfarë do fillojmë? Një orë nga Mishdan tek Premium Watches. Shumë mirë, një orë nga Premium Watches për ato që do vi pari. Me përgjigjen e saktë. Ndërkohë, kemi një fitues miqdashur edhe në lidhje me thëtin që bëm nga Maqedonia, pra, a? Ai dha ato. Ai dha ato po. Mm -hmm. Do të thosha edhe këtë që ndërkohë janë gjashtë ministra e, shqiptar në qeverinë e re. Ëh. Mm -hmm. Dhe dy zëvendës kryeministra janë gjithashtu shqiptar. Q Do të jeni se tuaj zonis kryeministra të Zajedit. Okej? Okej. Çu jiu nuk pendiçni domethënë fushadën. Është ënjëri duke ndiej për fushadën? Jo. Çu hapasam jo. Jo, fal. Çe duam kot. Po habiteni me një gjë për shkak që ti jani. Asnjë gjësë për shtypi. Ti kena dëgju gjitha lloje. Thejth a fillon prapë të thënë. Ç'është ka niksu. Mos më boni xholebi ti ka bër diçka përse? Jo fare. Unë s'mndij. Okej. Mos e kanë ndijë. Asnjëri thonë për ti, të ke mësuar se ti je, ti je një shfaqe kështu, po jo dash që mirë. Është quasi artistike, po themi. Po ska artistat për shfir. Sa ti jomen tashin. Gjegtajë un tiperson që njerëzit s'kan punë. Në kuptimin e s'ka punë, edhe ata që kanë një punë, s'kan punë. Kush ka një dyqan të vogël, një biznes të vogël, një Ashtore. Sa thathsir fare atje? Shkosh në treg për shembull në nuk gjen njerëj që të shpenzojë 2 lek. Edhe asqë ndajnë hapin dyqanet, mbyllin dyqanet, shkojnë në, në, në, në shtëpi. Kasa çchinga asnjëherë. Po as pa kas asnjëherë. Kshu asnjëherë fare 3 ditën domethënë, fshysh syt. Edhe kjo është duke u përsëritur prej muajsh. Po këto se shqojnë lajmi për shembull, që s'ka punë që është. Po ti gjej kështu shifra. Gjepson Arbena Meda që është është tani është bër Levendi, më falni, i Kavajës, sa juet, është me këmishë domethënë, mm -hmm. pa xhaket. Atij edhe, edhe për shifra që fluturojnë 3%, 3% e gjysmë kanë ish në vitë, kjo më thashë është që rritja këtu, rritja mm -hmm. ashtu. Po më duket mua që më shumë është rritur ai numri i rripit uh, oligarkut që ka domethënë shpërthyer në gjithë anët. Se çfarë se maten këto? Qoftë se është rritur fitimi, po themi Ati që mërët me naftë, ati që mërët me Grosisave të mëdhenjë, e këshu Fute, fute, fute, fute, ajo konsiderohet Sigur është rritje për qitë, por A është në faktë Se kjo shifra e Prodimit brëndshën brutot Që ne e njojmë në anglisht si GDP-a Si mm. e thon. E nësë, kshu që në e thonë Në është su E nëjësë, këshu që të vjenë Të vjenë për mos e parë Sepse edhe gënjenë, këshu nga hundët Në rëmanj Votava vetëm për ne. Gjithmonë votava vetëm mm. për ne, vetëm ne, vetëm ne. Të rrethon na japnin ne vota se ka ardhur koha që ne të marrim në dorë fatet e vendit. Pikë e zezë marrin ata në dorë. Fatet e vendit. Ne thon ata, kujdesemi për familjen shqiptare, ne do zgjidhim gjithë hallet. Dishësh puna këtu na? Sa e dëgjoj atje. Në njërin nga këto partitë që zgjidhin halle. Këta zgjidhin halle, realisht zgjidhin halle. Po vetëm mënyrë është duke mos bër asnjëherë një shtet Po themi, modernë dhe funksionalë. Se vetëm kështu mund të gjithësh halë dhe të gjithë. Vina i, thot, kam një halë, po mund të gjithët unë të taj. Pa me rakë. Vari lesht ligjit, vari të neqen këtu i rëgjërat të gjithët unë të. Admirën pashën, kështu që ne kështu kemi s'gjithët unë të gjithët unë të. Se s'ili për veden e vetë, për tufën e ti, ose fisin, edhe pas taj kjo e tërë asin grehin strukturës të tëtërore S'pa korruptuar nuk funksionon, sepse është më impenjuar për të zgjidhur halët Se ato halët që të zgjidhen, ato janë halët që të mbysin Në gjithashtu Se ke parë si i zhidhim halët dhe përshonë, smurë e një fmi edhe i zhidhim halët në Facebook I lutem dimonin, dimonin, numëri logariz, kajsh, hmm. në euro, kajsh Gjaja, daja, hidhen kushurin, edhe nga një leg, ta shvëtojmë të fmi, ta shvëtojmë edhe, op, u zgjidh... Kjo është të zgj Një halë këtu, një halë atje, po mos bësht as njerë shtetin. Se si s'gjithot halët pësaj, kur ke... Se bësht si... Nejse. Këshu qëmë, jo jeri, nuk jam duke ndjekur fërshadën, se më vjenë për të vjellë. Të e imba s'fak, Mike Posner tani, I took a pill in Ibiza. Këllab e fem. To show a VG I was cool And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA I drive a sports car just to poof I'm a real big ball because I made a million dollars and I spent it on girls and shoes But you don't want to be high like me Never gonna really know why I be like You don't ever want step off down all the coast drain All the love on And you're on rather bus like this Never know who to trust like this You don't want to be stuck up on nasty shit Stuck up on nasty shit Oh I know you are sad so wounded sad so wounded darling no oh, one I know you are sad so wounded so i hurt so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 Mirë më njësëi, mirë më njësëi, mirë më njësëi Mirë më njësëi Orë është një shtante 23 minuta miqtashur Good morning Good morning to you To you, mm -hmm. to you, to you Dë vjetë to më parë Në Paris unë në shkrua ajo që që qëhet Marveshja mm -hmm. Klimat e rika e Parisit E firmosën nga shumë bendën dërë cilat Shtetë e bashkuarët Amerikus Presidenti Obama në të koë përfajsues e tyre ishte thelpsor në arritjen e këtaj marveshe. E mi disë gjitha vendet për të kontroluar atë që shuhet karboni shkaktuar në atmosfer për mes aktivitetit ekonomik, për mes teknologjive të reja, teknologjive energjive të pastra, etjere, etjere, etjere. Gjithë kjo një një plan shumë vjeçar që me reduktime këtu e atje, e këtu e atje, do të bënde që botat shkonde drejt një ekonomie më të gjelëbërt. Mm -hmm. Edhe në ushtë idea vetëm që të kufizojmë këto Edhe vrismi vetën Por është idea për të stimuluar Forma të reja, përfitimi Bërje biznes, por përmes energjis Edhe të bërit e saj Të leverditshme mm -hmm. Edhe joshëse Për ata që duan të investojnë Që që që kam bërë Kanë filluar e kanë mëzbatuar pasaj Këtë marveshje në ligje Se cili në shtetin e vetë Që qojnë drejtë kësaj qojnë drejt, Për shumëll që të nxjerrësh çmyr gurje, djegësh çmyr gurri, kanë mësa taksa plus ata në Shtet Bashkuar të Amerikës që ti çojnë njerëzit drejt një forme tjetër ta bëjnë të paleverdishshëm çmyrin e gurit, meqenëse është i pist. Edhe i keq për ambientin, në leverdianti është diku tjetër që është më e mirë. Po sot i tram ndo që të largohet nga nga nga Marvesha, mm -hmm. që Shtet Bashkuar ndihmuan për ta formuluar, sepse ai thonë se ai nuk beson në Në Ndryshimet klimaterike hmm. nuk, nuk beson në um. globale Të pak të njo ashtu si shë beson Në shkën starët Në no shkën beson në diçka po, Sëpse është edhe pjesa tjetër pasaj Në politikën amerikani që nuk beson në fare E të shumë nga këta njërë që nuk beson në fare Dhe që e kanë shpalur me Vite me rad Zotit Trump i ka vendosur në pozicion e kyqe Në administrat Që tjenë për gjeqis për shumë dhe dhe për Që është që kanë të bëjnë me ambientin, në Amerikë Pa i së beson fare, në ndryshime klimatelike Kështë që të gërmohë ku duash, di qëta duash, këtëro Qarë të duash Që të rejgjësh burime nga toka kjo në këtoj Se toka nuk është se ka fëqit haqë merët, o të kështë që O, ka, ka <gjit> Jo, po flasë shumë në nuk dit dhe, di, dhe di, për drejt po. um, Do vini dit Nise, por është, është Me rëndësi, sepse zotit Trump Ka paralel e mëru do të marri një vendim. Nëse Amerika do të qëndrojë mm. apo do të largohet nga marrveshja e Parisit. Por nëse Amerika largohet nga marrveshja e Parisit, marrveshja si thua shpije, shkatërrohet. Sepse këtu është një bën një peshë më mm. madhe. Po. Nuk e di se sa, apo bën një peshë më madhe. Është është si ti heqësh traum kryesor. Çi mm. do të thotë se gjithë këto planin që kanë bërë për reduktimin e karboni. Për zhvillimin e teknologjisë makinat elektrike, këto etj, etj, etj, etj. Mbeten mm -hmm. peso, asnje nuk di thot eksaktësisht se çfar çfarë do ndodhi më ton. Ëh, uh, edhe kjo ka bërë që shumë njerëz të reagojnë. Shumë njerëz në biznes e kanë takuar zotin Tramp, të paktën kanë qenë hapur për të, të takuar shumë njerëz jot, po të takojmë gatje të ana, po dëgjojmë dashu të, të, të, të dashu. Ëh. Mm -hmm. Por tani do të marrin vendim. Megjithatë njerëzit thonë që vendimi është i marrë. A i du të lërgojët pra Dhe se Amerika do të lërë marveshjen uh, Dhe kjo i ka shumë njërez Si dhe monsë këta Ambientalistët Ambientalistët Dhe këta uh, Progresistët Leftistët Si që shuen Konservatorët Zë trash Duk e shkullu shplokët Po i kën zari Në kuptimin që E mirë të fjallës është ka ka quar kaq shumë mund në ndërtimin e kësaj marrëveshje që ky zotria thotë le uh, ta hedhim në erë. Le ta hedhim në erë. Por kjo kjo është kjo është kjo është ësht tendenca tani. Ëh ja? Brexit. A Britania ishte thelpsore mm. në formimin e Bashkimit Evropian. Ata ikën e lanë si një projekt i papërfunduar. Është si puna natyre që e di çfarë mua mban bëhet çici, po iki. Edhe ka pritur, ka pritur, e kam arsyesh edhe ikën pastaj në fund Filon shvajqa dhe a i është në banjo, duke bërë qiqin Kështë është dhe punën kësajnë, në i farë mënyre Padurimi, edua dhe edua tani, edua tani Ado, Se kjo si e frute, por është për të menduar edhe për brezat e tjerë Këthejnë basë fanë këlujnë e mëgjësit në KLAB FM në 100.4 Në fali juqam kokën me kdo të qështë edhe ambientit, po është vetë një planet që kemi جا llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy digo di que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú pareces el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más Esto y que tomalo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar Tu cuello despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte A besos despacito Firme las paredes De tu lado pasito a pasito sabes sabecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que sabes y eso es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza sí. oye despacito quiero respirar tu puedo despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero despertarte a ver sus despacito firma las paredes de tu lado celo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi yo se quede contigo pasito a pasito suave suavecito nomas pegando ojito poquito con ensueños en mi boca es lugar favorito por favor pasito a pasito suave suavecito nomas voy pegando poquito a poquito Olvide tua pe jido o jeri Ta harosh në bje emrin tëndë, kjo shkërcenimi Ta harosh në bje emrin tëndë Do të bejt më harosh në... Ishtë gënyër ta Ndoth <laughs> Um, ndërkohë që un po zgënjehem nga Ti mos u zgënje dhe mos u mos u tremb nga yugu i im i famshëm? Yugu <laughs> i im. Ah, yugu si. i im. Faleminderit për zonën e plazhit. Pasë mangjitë mua, mangjitë un. Është rasti, jo, është rasti i dytë për këtë vit. Have një ekskursion të ardhisë se do të shkojmë. Në rastin e parë ka qenë në datën 6 mm. prill, ndërkohë që është ripërsëritur e njëta histori. Është ripërsëritur po? Dhe, po, në 6 prill ka qenë në Karaburun, ndërkohë që dje ka qenë në Dhërmi. Është uh. kafu një alamet peshqishëri. O. Ja, është një alamet peshqishëri miqsh dashur. O. Avast i avast. 5 goma 4 metra i gjatë wow. dhe peshon 130 kg. Po mirë, shumë mirë. Shumë matsi. Po thua, a ti që ahet besha qeni është i mirë? Të po ti e ha ti. Atëre peshaje për tërë. Po ti të ka, por blendi. Po nëse të kap ai dy në ujë, bëhesh ti fileto. Duhet të ha. <laughs> në rastin, në rastin e fialit eri e kemi ne. Dhe me që me ra fiala se po shikoj. Tani nga peshku i eri. Po dyqan peshk ka. Shikoj, është duke është duke qirruar peshë ajo atje. Po, gëbrava. Shikoj kur kur lanë le tavolinën, i fut një ujë, kështu që të të heqi ato. Në Kardol. Atë, kanë shumë peshkatarë në atë zonë që e kanë kapur dhe normal që pasaj e shesin. Kanë shumë peshk. Shumë herë e parë që ndodh. Pra, çfarë është qësimi që ka furnizim të mirë këtë vizë? Që turizmi shqiptar do të prodhoi edhe 1.5 miliardë euro të tjera? Edhe 1.5 miliardë euro të tjera dhe do të hamë fish peshkashin. Jo, jo themun zotrin, jo themun. Po. 1.5 miliardë vjet, 1.5 miliardë vjet. I thonë, i thonë 4 miliardë. Po, jo se ka edhe një po, thjesht një kështu po. Mostaror. Ti drejë u bë milioner. 5 milion plus 5 milion, po 5 milion 1 milion. <gjubi> po ishin gjop 5 milion lekë, edhe 5 milion lekë, edhe 5 milion lekë 1 milion euro. Nice. Okej, okay, mirë, Aj. do të nuk është për të friksuar. <gjubi> nuk është për të friksuar. <gjubi> Ai është i vogël, karijsh nga këta peshit e dhe vegjël. Nuk është në ata që ka qenë ndri. Do ta servirim ne ty peshqajeni në pjat. Mirë. Okej. Okay? Pasaport Hungari i gjithsesi nuk do të haj në pjat. Nuk është e njëjta gjë. Them ashan këolem gjesit në club e fem në 100.4. Ti mos u mursit. Ti nuk do të sfushë njëri në zgar. E mo direct kësu. Ti nuk do të bësh frites. As crudo. Së shushi. E... <laughs> <laughs> Them bas vak. Club e fem. I'm scared. Hello, hello, teardrops nga Womack and Womack Mirë mëgjesi që të gjithëve, mirës të keni ardhur në Klab FM në 114 Orë është tani, 87 minuta, unë që u e mblendi, kjo këtu është kolegja ime, Jeri Mirë mëgjesi që të gjithëve Altimi është gjithështu kolegu jynë dhe Lori Mirë mëgjesi që të gjithëve Mirë mëgjesi që të gjithëve Jurojmë një ditë fantastike Dukët që do jetë t'jilë është të ditë, që t'ani, në faktë t' I kemi ndihmuar, i kemi ndihmuar shumë. Legjendë, po, legjenda është edhe më pëlqejnë legjendat, me të thënë drejtën, edhe prrawdat. Por uh, kemi ndihmuar shumë mm. me luaneshat. Duke u thënë, meqenëse me rafiana më kanë pyetur ndiem kampionuar për shortja. Mhm. Mm Morëm thot, ç'është një gjë me luaneshat. <laughs> I thashun, si është puna? Më kanë pyetur thaan punë koleg. Tam. Çe është një gjë me luanësha dhe si shpuna, puna është puna? I thash unë. Puna anxhja. A to luanësha janë se si janë ato i thashun? Ne duhet ta gjejmë se si, si janë. Qanta. Po. Azini më di tha janë buçko, janë janë, janë marshalla. Do thoshin disa. Por nuk është të bëshme, është shumë mesazhe po. të tilla. Po. Po thamë ishte një sinonimi i, no? Mhm. Mm <laughs> Kemi ndihmuar shumë. Pra është një karakteristikë fizike. Dhe ka të bëj me... Letevi që nuk jam dëvot të le... Kajqë, kajqë. Kajqë, mi afton kajqë. Digjoni bak. Saro. Tu fajët Saros, right, right. është oh, gjyëtare oh. buesh, e përbër Bejna, prej 9 luaneshesh. 069 27 22 2 069 27 22 2 069 27 22 Shtantë të djetë dy, dy, dy Sa Keqë të jesh Shkenstar sot E t'jesh i Ose e bukur Pa, dhe kam përta Dhe kam për, për një sutim të ri mm -hmm. um, Shumë interesant mm -hmm. Dhe është botuar, Madje është botuar në Proceedings of the Natural Academy of Scientists uh, Si botim shkenstar Pa, dhe kanë marë 3700 pjesë marës në këtë studim. Tam. Dhe u kanë treguar 600 foto të shkenstarve të ndryshëm. Mm. Që ishin shkenstarve të genetikës, fizikan, të e tjerë, e tjerë. Po, mm. po shkenstarve dhe që aplikojnë shkencë, pra punojnë në shkencë, jo vetëm kanë baruar Tam. një tek shkencore. Dhe U, u, u kërkuan njërëzve që bazit të shikon një 600 fotografi dhe 600 shkënstare mm -hmm. Ti kategorizonin ata Tu jebni një vlerësim bazuar në sa tërheqës ishin Sa kompetenti ishin Dhe qëfar moralitetik ishin Dhe qëfar se sa të shosheru e shumë ishin Vetëm nga fotografi Pra një gjukim bazuar në atë që të shikon okay. Sa i shosheru e shumë është kjë person Sa moral të duket kjë person sa tërhiqesh. Sa tërhiqesh, të duket ky person dhe sa kompetent, sa i aft, tam. Të duket ai. Ajont, atësh voluën ishte që sa më nerda të ishin në pamje. Pra, sa më nuk dua ti quaj të shëmtuar, po sa më pak tërhiqesh të ishin shkencëtarët, mm -hmm. aq më të aft consideration nga ata që i shikonin. Kishte një lidhje shumë të drejtë për drejtë edhe të dalluhesh me në studimin që ata pan. Mm. Çdo të thoshte që, që nëse ishte një shkencëtar aty, po ishte hot. Po nuk doam Miss America ishte, që ishte fizikanë dhe shumë e bukur. Por nëse ishte e bukur, thoshin, "Ah mirë, po si fizikanë nuk doan duket dashje." Qëse <laughs> këjo që nga tema e bukur, pra, pra në lidhje sa më e bukur ti ishte, aq më paaft u dukej. Vetmërsia. <laughs> sa më i bukur ti ishte, nëse shkencëtarri ishte një burr, aq më i paaft të dukej. Në anën tjetër, sa më pak tërheqës, sa më me mësysë, sa më gung, sa më nqshon Ai shkencëtar i mirë është këtu. E gjitha paraqykim. Sepse nuk njohin asnjë nga shkencëtarët. Ëh. Mm -hmm. Po vetëm duke i parë nga ana. Nuk ishin shkencëtarë të njohur, ishin shkencëtarë jo aq të njohur, por 600 shkencëtar. Qësiu, kujdes. Qësiu do ta lësh pak veten, po ti je shkencëtar i mirë. Mm -hmm. Ëh. Së smersë seriozisht. Po sepse uh, këta thonë që kjo është e rëndësishme. Sepse mënyra se si ne perceptojmë shkencëtarët vonëtan, ndikon edhe në mënyrën se si njerëzit i aplikojnë Zbulimet e tyre në jetën e tyre. Pra nëse shkencëtarët duket të bëjë i bukur dhe na jep një lajm që thon se për shembull kjo të bën mirë, a duhet konsumuar më shumë apo mos konsumoni këtë sepse studimi hyn gjën që konsumojë e plagë, etj. vazhdo. Dome nuk e marr seriozisht. Është shumë i bukur. Është tempora e bukur ajo. Ti ç'ke për The Author okay. ose për film? Po sheh që që është arsye zbuluar. Sa më të bukur shkencëtarët aq më të paaft nda duken e nuk e dim eksaktësisht pse. I know that I'm running out of time I want it all mm -hmm. And I'm wishing they stopped trying to turn me off I want it all mm -hmm. And I'm walking on a wire Trying to go higher Feels like I'm surrounded by clouds and liars all away i want it all uh -huh. we can't hit a run away run away uh -huh. we can't hit a run it, yeah run away uh -huh. just like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 just one day. Watch this man, his colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like It's time to wake up and have a laugh Wake up and have a With laugh With Blendy and the crew On The Morning Show On Club FM and Club TV My name is Jesse My name is Jesse I just, uh Sigla hapse seri, The House of Cards. Është vetëm 5 nga 10 në Netflix i disponueshëm në Shqip. Sërisht me presidentin Frank Underwood, luajtur mjeshtrisht nga Kevin Spacey. Është sigurisht Claire do jet aty. Um Sezon i 5 të filon pra I House of Cards Mishtashur Shpia kartave mm. Këpërës ishme këto karte e bijozit Kërë ndërtojnë në njërë Shpia të tirat Tuken ma dhe shtorek shu Por mund të bjen me një Të rënë atje Dhe është Me si e kanë pritur njërëzit Po premton për më shumë intrig Më shumë Smirë Më shumë kontrol Frank Otherwood do të që të ndërtojnë një diktaturë Thotë 2016 2020 2024 2028 2032 one nation under wood um, shumë interesant shumë interesant edhe ne kohë që vin tani kështu që mund ta gjeni atje ku ju i gjeni kush ka Netflix në shtëpi le të shtypë butonin e Netflix-it dhe e kanë atje sezonin e 5 të House of Cards i shumë pritur Edhe ka ardhur Kemi Eldin? Po oy, oy, oy d there, d you know Eldi Mirë më në gjesi Mirë më në gjesi Mirë më në gjesi mm. Shumë këna si të pakën të tine Sotë dhe ni që shohër blendur Nga direk nga klubi më gjesi Nga klap të vojat Në ta të direkë cizë mire që të ardhin Në dhe në të tjemi të lundur <Dumont> Të arsimohën, <Theory> të kenë fatë Të kenë qizë mirë Sepse përëndia <canned comida> i do fëmid blendur Perandija uni besoj shumë perandijë dhe një nga gjërat që perandija ka shumë dëshirë është që ne të shkojmë pran ti si fëmijë. Si fëmijë, praktikojmë gjërat siç na kërkojnë ne fëmijët tan kërkesat ndaj prindve ose detyrimet që kemi. Pra shumë kënaqësi që mm. duroj fëmijët shqiptarë nëpërmjet në klubit në gjetit, të ngjeshit të janë të suksesshëm, e... të kenë gjithatë të mirat. Faleminderit për trafikun Blendi. Në emër të fëmijëve unë <laughs> të them faleminderit, gjithë <laughs> fëmijëve shqiptarë. Dita sot në fakt kemi situata me trafik blenë, dy akse kërësore kanë probleme, nga moritorimi kamar dhe parë që vërshësi levizje në segmentin e rrugës dursit, pjesa autostradës me trafik të rënduar drejtë që i Shqiponia, trafik i rënduar levizje drejtë kryzimit lorën përënë zonës të le pragët, Drejt të rëtërrodhëdhimi zërë guzirë për gjithë via drejtë qëndrës, me problemet trafiku rrugëa Durësit. Në flukë se trafiku ka atë anësor nga rëtërrodhëdhimi zërë guzirë, drejtë ingjërisë, dërtimi edhe pjesë atë të të shëngjitë dhe drejtë stacionit treninë, duke osuar drejtë unadës, si me rrugës 5 Majësiri, Kodra me trafiku i gjithë pjesë unadës, Dërkohë, pjesa rrugës Levizien, e Rrugës Bardhyl duke përmendur lëvizjen drejt bulevardit Xan Darkomeni, ka trafik normal, zbritja drejt aksit kryesor të Rrugës Elbasanit për momentin është i çarkulluar për nga miktejeshme drejt kryqëzimit të Rrugës Elbasanit, dërgoj si aks kryesor Rrugës Elbasanit me trafik drejt sheshit të bush, për momentin si aks kryesor i çarkulluar është vetëm segmenti rrugës kavajs, është i Rrugës Kavajës, është pjesa zakonisht i çarkulluar në qendër kryqëzimit të sendetorit i parkut autobusave Pallati me Shigjeta drejt kombinatit gjithto gjithë të kryzime që përmonda janë qërgushme, unazare, përstu po qërgullohet pa trafik. Zonat tjera në sëre, fluks i rënduar të rrugasur e maden vina, drejt ure dhe silëshando, pa probleme të gjithë devijimit në unazë në këtë kryzime. Parim dirit. Parim dirit. Ciao, mirë pashim. Mirë pashim, mil djim. Eldim i shdashur me numërin e telefonin 23 55 555, nëse ju duhet taksi, ose 24 55 555, si ka zjetur me në pesa që mos mundoni që më bani men. 5 5 afmir. Ehm, um, tani është momenti. Ja të presim gjora të shkoj fikse 8:24 minutë shifteja ku im. Baz 1 2 3 4 5 6 7 8 ditësh shjerin. Uh mm -hmm. uh. Që luaneshat e Carros na vin vërtet, ne nuk i përshkruajmë dot se si janë. Ka vetëm një në një fitues sakt. Një ndër qindra dhe qindra dhe qindra opsione që keni dërguar. Ka një përgjigje të saktë. Kush e ka dëguar? Desi, Desi. Mri, për, shtat, tët, i mban numrin, po, me 718, i vetmi që ka thon vegane. Vegane. Po, pra, janë luanesha vegane? Mhm. Mm e saktë. <laughs> Desi. Si e jetë? Bravo, bravo. Wow. Leader Jim. The Fight Stars është juetare buajsh e përbërë prej 9 luaneshesh vegane. Shumë qartë dhe ka thëmë Qartë dhe zipë si Po, vigane Ata të shumë dhe njerës e së mbesojë Mundët që po e digjojë me vërte Tufa e Tsaros është gjuhetare buesh E përbër prej nëndë luaneshës vigane Oh, sikur të mbushen veshët mm. Vigane Desi ka fituar një orë nga mishtan dhe këprimi muoqis, një kontrol të plot mjekëtor në mm -hmm. spitalin Amerikan, Elektronik Lajnë, dyshishën nga kantina e pjeve i gjeshka strioti Dhe dy biletën në Cineplex Për filmin që është të prendhek mm -hmm. Shumë të rrata për Desi ja Bravo, po i meritojnë në fakt mirë, mirë. Samë dhe një fituese tjetër, se nuk tjete, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Uh, Joannu si mbaron numri me 6 një 6 Ska fituar një orë nga 171 Muki Redi mm -hmm. Ishte anagrama Muki Redi nëse i transferon këtë gërmat I ndryshon vendet Formohet rri edukim Kjo ishte qarë më doli sot Rasësisht aty Që që që një rri edukim Bravo Përse cilin për jush mm -hmm. Do të rritë një mishdashur me Pishtarët <të> Që që që që këng Pishtarët Torqis në KBFM në 100.4 Përse cilin për jush Chris Dontery Oh yeah We've done things that I never expected. We've traveled to places we never thought we'd see in our lifetimes. just say at all I wouldn't trade any of it Torches në klubi 5904 Mirëmjesi, gjithë jemi se keni ardhur në radion ton. Mirëmjesi gjithë. Mirëmjesi ty. Mirëmjes, Blendi. Jerry. Mirëmjes, Tommy. Do Tommy. Po, Tommy. Mavati dor Tommy. Kush Tommy? Tommy. Mirëmjes, Tini. Mirëmjes, Tommy. Mirëmjesi. Hey, mirëmjesi. Hey, mirëmjesi. Sa më të qetë u shfrave? Nga jeta u gjet ajo. Në hmm. agjenci ja tjetër ai tash me Tigra. Hmm. Me Tigra? A thua? Nuk e di nëse gjend ai do të me Tigra apo me Gjera po. Shojmë atje. Och çash, och çash, och del lun. Çafë ti më? O. Pash, o. Pash, o oh, oh, oh. E imi <laughs> sa e bukur që më jem. <laughs> o. Oh. Unë <laughs> di versionin në piedali, sot gjë. Ai imi, po them do po nis. E a um, a tere imi Gandi altin, kthej kthej dinë nga domën tjetër. A. Ah. Kërë okay, të partë të jërë Mos të thëmë do t'jeri Dojë t'a gjështë ti her, <laughs> do do ësht, uh, <laughs> A të herë Do t'fila me jërëni se është Bajzaj vetë në sot emision Do t'a eskutim të në fërë A tjep. Tjep. Ah, pra ju e sigur bra Razia <laughs> Dhe t'akord, du s'jaruan A ha është femur Jo, nuk është, falem <laughs> në jërit është dëmë <den> me altinin <laughs> është gazetar <laughs> uh, Gazetar i top channel <laughs> Wow, wow. Ka një emision dhe tin Jo! Oh, oh, j...! oh, I vlonë emri me lë Jo, jo! Jo! Jo! Me lë? Me lë? Kus ka emision dhe veti me lë? Ledjon Ledjon i po më ndonë taj E jo, e pëtoj, po Shiko, Dani, e pra se aji Vojsi është si formandë është këshumë është prezentuë si, e? I ti do ishte një qështë autori edhe është një rreth, rreth, mm. rreth ledionin pa. Më përse duhet digesh Dohet digesh <gibli> e ti? O blendi Jepi lori Unë një se du të ha jo, hap plak të vjeta Jo, mos hap lakë, ha, Mos hap lori Mos t'hap Jo, me hap për bëgjët është amangeloi E ilirë lori, jepi Mos pati ka të sa probleme me skyping kjo zëtë ria Mos pati kypë Jo, jo, jo, me hap, hap. Hap. -tër, -tër, ha, sa di unë jo, me kejsh lori Öshtë i gjatë? Öshtë i gjatë Bron Unë me ndërë qekëm, qëtë e të qe të kukurimta Ta si kujtën se, se atini dhe a shumë Unë mëndërë qëtë që e gjitha që kemë zë zë zë zë zë Urdro? Me A me A A Pa o jeri <gjë> Unë e gjitha qëtë e altini jemë, zënë drejta Pa edhe unë që atë i gjitha pa Ka shumë që eftë djetë Nje me mirë Pa edhe kryvebën të shkryhem Pa shkryti pëse të të djetës ka shumë Ka lodhe një pau djegur E një pau lagur Mirë, këthejmë bësë për në këllurin Më qështë dani është 8.32 minuta Ju jeni me Klab FM në një 100.4 Le Wayne, mishdashën Vjen bashkë me të fën Në Suicide Squad song Klab FM I'm a slave to your games I wanna chain you up I wanna tie you I'm a sack of pain i got the squad tattooed on me from my neck to my ankle i'm pushing for the man god is all rebellion we gonna go to war yeah without failure door for the fam dog 10 toes down dog love in the lord that's what we stand for alienated by society all especially give me anxiety walk through through the fire Like cool, gonna try us Feeling the world go against us So we put the world on our shoulders I torture you, you Let's go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 Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave to your chains. I'm just a sucker for pain. I want to chain you up, I want to tie you down. I'm just a sucker for pain. Uh, divorce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 that shit but tomorrow and i'm a sucker for pain It ain't nine for pain you just walk and complain you ain't tough as you claim just stay up in your lane just don't fuck with lowain i'm a jump from my plane i'm standing in front of a train cuz now i'm a sucker for pain used to doin' bad now we feel like we just now getting in getting in getting in getting in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 Gat me begi begi begi begi begi begi For more pain Gat me begi begi Little Wayne, Imagine Dragons, Sex Ambassadors, eto tjer, eto tjer Në këtë këng, çaj shënë të këng? Sucker for pain Sucker for pain, po, sucker for pain I am sucker for pain I përëçë në timbëja, bro? Në këtë, çaj shënë? Mësë po? Në këtë pinyollë të djësë Hënë? Opinion do të kujt? Po mazha që më pran. Po vetë. Po mazha është kur të pëlqen, sado është si kur ta jep. Sikur ta jep. Kur ja jep, kur shkpton dhive. Po ja shkakton dikujt. Kur ua jep. Tjerë ku jep. Është sado mazh. <laughs> <laughs> Midis Altinier. <laughs> Ashtu, është si të gjitha, si të gjithë si tjerët. Po hajde mos bëhet ti si kot fare. E mirë, mirë. Ëm, um, po shkoja një një gjë shumë që e bukur që e gjeta online. Mos e holzon se kemi. Flutem. <laughs> Shikoha e një, një pamje Finsies, që kanë bërë në stadiumin e Benficës në Portugali. Kaleshuar një Shqipojnë në fluturim, por kësa e Shqipojnë, i kanë vën edhe një... GoPro më në kokë. I kanë vën një GoPro, paka shumë. Shikoha, shikoha, kyush momenti, shikoha kure nisin, me GoPro më në kokë, edhe hop, nisët Shqipojnë. Kure ve, për... Edhe vjen vërdal stadiumit më bëshur pëllot, është po, momenti pare se të filojnë në deshja. Ajo, nuk e di, n fakt. Ajo nuk e di çfarë mendon. Ajo nuk e di se ai futbolli. Në fakt, mendon pse janë mbledhur gjithsa lepori. Me një invent kështu. Ti e studion lepurin. Po, është shumë bukur sepse shikojmë ja vjen verdall, verdall, fushëz blert. Me pak përplasje të krave, po e gjithë ajo është e kontrollueshme edhe me këtë, domethënë 360 gradësin se ti e rrotullon ndërkohë e mund shohësh, të shabëte në një momenti shikoj që i afroi shumë, u afroi shumë tifozët, si sa anë vjen. Me tifozët Sigur do të, e ke parasysh kur u bën çepalla të gjithve? Mhm. Po kjo Shqiponia nuk është se do kthehet prap, do i kemi çdo projt. Jo, jo, projb, jo po, e do domethën, vjen edhe sigur i preng gjith tifozët në Kras, si, si Ed Irma kur shkon në një miting për shon që i, i prek gjith fshatarët me dorë. Edhe kjo sigur këtu edhe në shumë gjë e bukur. Dhe, dhe pastaj në fund fare shkon edhe futet prap tek të çuna. Trejave, tenti Zotja, ti Zotria që është e... ka një emër këta, që merren me zogisht është po, shumë gëbur po. Është një shqiponj nga ato që quhen Bald Eagle, me kokën e bardhë dhe pënët e zeza. Po mund ta gjeni tek Faqja e on Facebook, miq dashur. Edhe un kam bërë një link te profili im, mm, po edhe tek faqja e on. Për ta për ta, ta parë. Shkon rritur. po dhe shkon dhe zbretati tek ku është trofeu që do fituar. E bëj po, imagjinoj se ne nuk dëgjojmë kjo, por ja të gjithë ksa e kohe, ma merr mend ja mua njerëzit kanë qenë duke brohuritur në Vë stadion E duke parë në këtë spektaklin që Dhuron Shqiponia Shume bugë Nuk do t'a unë bisni Mahmud or Han Në KLAB FM në një qimbi qadrë Me cognitive feel tani Si e të rrasjë shkurët Mahmudin? Mahu Mahu t'u as? Ose Uti Mune t'eshkë Uti Sa Mudi? E ka Mahmud Mudi, Mudi Epse e dhe... ben të atën të ata po Kanë t'gjesh mërin dajnë esht <gjate> Pasu <Përë. gjate> e <gjate> Te e mbaspan klubin e mqesit 839 KBFM është 9:42 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub e Fame 1104 dhe në ekranin e Club TV's ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku. Do të shoqëtoheni me mëngjes Blendi, mëngjes. Mëngjeseri, mëngjes Lori. Good morning. Mm. M -M Kam një fituesse pa dhënë, është oh, Nadia, e cila ka qenë para me mesazhin, çu thot Alban Dudushi, personin mm. që Blendi kishte parë. Nadia i mbaron numrin me 089 ka fituar një sport me dhurata nga Electronic Line. Ah! Bravo. Super. Faleminderit dhe ju absolut. Por sikur dizkamë, ehm, qe un nuk e di se sa vërtet është historia, un kam dyshimet e mia, mund thjet edhe e sajuar nga këto, po mm. se fake news-et janë kudo. Me të kohë, megjithatë është historia e një kirurgu, pan, estetik, kirurgu plastik i cili ofroni shërbim shumë interesant dhe është ndryshe nga të tjerët, quhet Çfarë? Rotula Sëse ka bërë një tip butoni i njëri në formë rrotullë, as i ata që kanë mbrapa të radios, që e ke pasë shkur ndron mm -hmm. stacionin e radios kështu, ë i cili fshihet mbrapa kokës së gruas, mendon se daty. Shumë me kujdes dhe dhe mjafton që ti ta rrotullosh pak ë <laughs> rrotullën, uh, edhe në këtë mënyrë krijohet një tërheqe. tërheqe. Po, dhe me kalimin e kohës nëse kjo tërheqe bie, ti vazhdon e rrotullon. Oh Antë, edhe një uh, zonjë e cila u prezantua me Kol, e, këtë me këtë, këtë prak, produkt ai thash, "Shiko, kemi kemi rrotullën, po ka? mund të, mund ta rrotullosh dhe të rresh ato sa herë që duash." Kjo, i thotë sigurisht që e dua rrotullën, jo, sigurisht që e dua rrotullën. Ma vë rrotullën, e dua pastaj ja vuri ieri. Ja vuri. Po jo, kam një pyetje. Metoda e vendjes, si vendoset? Është nuk e nuk e di eksaktësisht, nuk e shpjegon këtu. Vetëm tregon që mbas 15 vjetësh që kishte përdorur këtë rrotull, duha ta kthej te kirurgu. <laughs> Ende i thotë, i thotë, "Kam shumë Kam thënë shumë mirë thonë, 15 vjet e kam rrotulluar thot, her pas herë. Rrotullon vazhdimisht dhe gjithmonë thot kam qenë vibrant, kam qenë e re, kam qenë e bukur, vetëm ka krijuar dy probleme thaa, dy probleme të vogla. Të vogla po. I tha, çfarë po, i tha kjo? Po ja, e para i tha kam këto qeskat atë në, në syt, të cilat tha sado që i rrotulloj, rrotullon <laughs> nuk nuk m'ikin. I tha që zonji tha ato qeskat janë Gjinte tu Oh, bo, bo, të mërsh Oh, i thak jo Atere, <laughs> më po të pjes fare për mjekën Se qarë është <laughs> E në mos qeshë jeri Fejnë basma kërëvinë e mqesit Në Klab FM në 104 Muzik nga Madness në një minut Në Klab FM It was very late In the discotheque I was feeling blue As I sometimes do I turned around It was time to go A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do. Talking to strangers so late in the night, these days you never know. Well, I thought you a nice sight, even told you so. to you. You glanced back at me as I turned the corner, was the last I saw of you. Oh, I wanted to I always do I turn around Cause it's time to go Mirë me në gjesë, mirë se këni ardhur Në klubin e mëgjesët, në klab e femën në njëshin t'i ka Edhe në ekranin e klab të vos, mirë me gjesë Iri t'i e di që ka fidget spinners të një që të ndekë To fidget spinners i ke parë Hmm. Ja ndo gjyshinjat e vogla oh, me tre pa, koka kusht që rodullon. Ja dië ka mbetur se për çfarë shërbenin. Për çfarë shërbenin? Për azë, për për çef. Po, thjesht anti-stress. Anti-stress. Kan uh, fëmijë tani që nga kopshti deri në uh, fund të dy vitë dytë dyt, dyt, master. Ëm, uh, ja, kam thënë <laughs> <ja, kam> <laughs> është është vërtetë. Ja, po janë të rrezikshme. Duhet duhet keni kujdes me ato. Ka ca gjëra që se këtu në Shqipëri nuk ka asnjë kontrolli të kësaj natyre. Po ato gjyshinjet e vogla, ato po diç çthy për fort me gir dalin. Po. Atë janë shumë. Edhe pastaj çfarë kemi? Kemë fëmijë të vegjël me kuzhinida të vogla në dor, të cilat nëse ti i fut I në, në gojë, mund të mm. gëlltisësh, mund zësh mm -hmm. Shusha, të zësh fryma, gypat e ajrit edhe pastaj çu pa. Kështu që duhet t'jen prindrit shumë të, ka ndodhur në Britaninë e Madhe kjo fjala. Mm. Njëri nga ato rastet, njerëz dijojan në Facebook që kua, e, e, e, këto, se ankohen, "Edhem thuaive ndodhin, po normal, ndodhin thuaive, sepse janë gati 90 milionë banor atje, mm -hmm. ne asgjë kemi." Por që mund ti ndodhi kujdo, nëse s'ke kujdes me këto. Nuk janë lëndra që shiten për nuk mendoj që janë për fëmijë 3, 4, 5 vjeç për që. Mm -hmm. Mund të kapërtin gjërat, edhe kanë tendencën të fusin gjërat në gojë, s'i fëmijët bëjnë. Dhe mbyten ndonjë. Kështu që kujdes prindër me fidget spinners atë fluturën anti-stress që thon disa. Etjë etjë. O ka lloj-lloj tani me drita, me gjëra. Po po. Çka ne diçan kishte thashë që ishin mirë këto voglat, janë 3-4000 lekë. Ta. Po ka dhe ca nga 9.000 lek, ka dhe ca 12.000 lek E tja ka ndryshe këta Janë në këshu komplet material tjetë Futuristën uh, uh. Me drita këshu Me shumë gjera, <laughs> ba Mirë, ta një kemi moment më i qda shukur të klasin për Sokratin në Kryu në mqesit, <laughs> filosofin oh, e madh mm. Grekju e njënit gjith Sokratin Mendoj nga viti 469 dhe viti 399 Para Erson Aji ishte shumë i famshëm Në greqisi një mësu e se tjerë Dhe i vjen dikush njërën i thot Djohëta, e Është uh, Sokrati. Para mm. se të më thuash tha, se ç'ke për të më thënë për Diogenin, a e ka kaluar tha testin me tre filtra? Ai joti ti? Ai tha që çojësh këtu test me tre filtra. Po ja e para i tha Sokrati. Ai që do më thuash tha, a e di me siguri që është e vërtetë? Je absolutisht i sigurt që është e vërtetë? Po jo më mua më than, i thot ai. Pra ti nuk e di nëse është e vërtetë. Jo i tha. Mirë, mm -hmm. testi i dytë tha. Që testi mirësis, i mirësisë, i pari ishte i vërtetës. Tam. Tesimirsisi ta, është një gjë mirë kjo për ti ose një gjë që do të më thuash ta apo është një gjë e keqe? E ky thot, me thon drejtën nuk është shumë e mirë. Pra, ti nuk e di me siguri nëse është e vërtet? E nuk dhe e di sa është mirë. Edhe ti e di me siguri se është gjë e mirë? Mhm. Mm por prandaj do të më thuash. Po isha këngelin çik, thon. E thotë, ha le të bëjmë testin e tretë, se ndoshta ndoshta, thon ndoshta, mhm, ka një kështu. A ka ndonjë dobi nga kjo? A na vjen do një mirë? Nga kjo? Mhm. E thot ai, "Stëfa, ja, më ai mirë, jo, nuk të vjen." <laughs> e pra ai thot ai, "Inose nuk e di më si. Nuk, nuk e vjen. di që është e vërtetë. Mm. Mund të the gënjeshtër. E dim që është një gjë e keqe. E dim që është edhe e padobishme." I tha atëherë ti, "Skep për të thënë." "Skep se të më thua?" Edhe ai u kthye, siç ishte bashkë me shokët e vet, dhe u largua me Kokonvarr, sepse kjo është arsye, pse? Mm -hmm. Sokrati ishte kanç I dashur e ka që i respektuar në grishin e lasht E shqythashtu arsuj e pëse Sokrati as njerë nuk e mori vishë Dioj gjeni shkonte me gronë e ti E më mirë Te e më së përnë kërën e më gjithë Mërë i pa vëli I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars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 me makes me feel alive <laughs> crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people. Mi siguro që ne jemi në klubin e mëngjesit, 9:07 minuta në këtë moment, miq dashur, ju përshëndesim, ju dëshirojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me miqtë e mi dhe shumë të tjerë në studio. Mirela Sule është këtu me ne, e bashkë me të janë Benjamin, Kristina, Inge dhe Roland. Nuk kemi pasur anë uh, të ftuar për një në studiot. Uh, Mirela Mister Gardo. Faleminderit. A ke pasur një herë kaq shumë njerëz um, Game Passu për maratonë, <laughs> çu shumë njerëz, po po zakonisht jo. <laughs> zakonisht jo, nuk është e zakonshme. Po më trego pak, pse kaq shumë njerëz në studion tonë sot? Ëh, uh, po pra, ëhm um... Uh, kër u thash, mbrëm ne filluam të vinë mësafirët e parë për mm. Global Women Summit është pra Global, -global Women Summit është Global Women Summit është të shtu unë dhe të djelë Dhe ndërkohë kam filluar të vinë mësafirët e parë Dhe par, mbrëm filluan të vinë një nga një Dhe u bashkuam gjithë bashkës Më thonë, një piesë uh, uh, Inge dhe uh, Roland vinë në Hollanda Dhe Christina vinë nga Zvitsra Beni vinë nga Londra me mua Nuk kërse njimë njëri tjetrin E të kuaj njëri tjet Edhe pastaj u thashën, "Nesër jam miftuar në mision." Jo, do të vijmë edhe ne. Është këjshum. Është më mirë po mi e provojmë jetën si mm. në Çipri. Kë kjo është e bukur. Ne jemi fan, tek janë shumë të impresionuar. Do ta thonë edhe vetë. I them, ne jemi, nuk kemi kompjuter, jemi qenie uh, njerëzore dhe ja adaptohemi kushteve. Edhe prandaj po pulqejn. So far you do you like Albania so far? Yes, very much. It's a very beautiful country and the people are very nice and the streets are very clean. So we were really surprised coming to Tirana. It was really You beautiful. had different idea as to what you were going to find here. Yes, yes, mm -hmm. I didn't uh, expect it to be so clean and so nice and so uh, yes, developed, uh, uh, developed uh, uh, city. to some degree. Okay. A good kudos to the city hall for, uh, for the cleanliness of the city <laughs> and all that. Uh, why is this important? Who is going to tell me about this global women summit? Uh, what is it about? and why is it important that it it did bring all of you to Albania today Who wants to talk Are there any by PS Mr. Seku Forum Globali Gruani është i rëndësishëm edhe edhe e cila është ashtu hepatata në Shqipëri Um I would say so we are all here together um, from pofret. around the world yes kristina is speaking mm -hmm. and it's about to um, engage for other women and um, around the like ne kemi ardhur nga right, nga gjithbotta right, just... këtu dhe jemi të angazhuar për për çështjen e gruas në në global në nivel global to show the opportunities um, there around to um, to lead the ladies there right because we have all our own stories mm -hmm. we are sharing the stories but it's not only about to share the stories about to motivate to engage and to help to support other to boom in to to to go their ways to grow. Pra ideja për të ndarë historinë e tyre të, të suksesit edhe për të mbështetur ata angazhuar gra të tjera që të rriten në leadership e në profesion, pra ideja është gra që ndihmojnë gra të tjera për tu forcuar. And Mirella has a very very strong network around the globe. Shushy... It's just like really unique I've seen so far. Dhe Mirela yeah. ka krijuar një një rrjet shumë fuqishëm global rreth botës, e kjo është një gjë shumë e veçantë që unë shikoj. And she provides this platform to everybody so it's like access to all women on on this earth, right? Everybody can join and take benefit of it, yeah. Dhe, dhe kjo platformë është e hapur dhe i ofrohet çdo kujt, fshi që çdo grua në botë mund të bashkohet dhe të të përfitojë për këtë. Yeah, and i i'm feel honored to be here and to, on this summit and to be able to share my story and to help other women to uh, to grow edhe un jam nderuar që jam pjesë e këtij samiti këtu edhe ndaj historinë time për të ndihmuar të tjera gra që të forcohen very nice words uh, for you mirela excellent <laughs> thank you, thank you. Uh, ben what's your uh, what's your deal what what, you, what brings you here un uh, jam uh Benjamin oh yeah uh permit me there to let them having me um i have had women in my executive team so these are directors uh in a lot of the companies i've worked with kam pasur gran që drejtojnë shumë kompanive ku un kam punuar në nivel ekzekutiv in each area the business has grown massively because of having women in the business edhe edhe në çdo fushë biznesi është rritur në mënyrë masive për shkak se grat kanë qenë në biznes however around the world there's a lot of women who because one of their their greatest uh, powers and strengths is caring that caring and vulnerability is abused and they don't know how to protect themselves mm -hmm. from that uh, abuse mm -hmm. and the global women summit actually helps them access their mind it helps them uh, grow not just in business which they can find just by googling mm -hmm. but also teaches them to have a great support team to help them when some of the the the Uh, challenges of life happens to them. Mhm. Ne ndjehemi gratë por shkaket natyrore s tyre, ë, se janë mbështetëse, janë të buta, kjo abuzohet shumë shpesh me to dhe Gusamit ka si qëllim që t'i ndihmojë ato jo vetëm në biznes por edhe në mënyrën e krijimit të një rrjeti të forcuar të fortë që t'i ndihmojë ato që të të arrijnë suksesin që që meritojnë. Some statistics. Statistika tregojnë in the Norwegian countries about 41% of women are running and working at business, high level business. Në Tregu për shembull në Nordike 41% e grave janë duke drejtuar biznesin në nivelet larta. In the United Kingdom where I am from, about, about 23%. Në Mbretërinë e Bashkuar, 23% e grave atje drejtojnë biznese. And the rest of the world it's terrible. The mm -hmm. statistics are very low in Asia maybe about 3 or 4% of okay. women. Yet women have so much power. They mm -hmm. just don't don't understand that so we're not tapping this power we're we're, we're not losing no. out on it we're, we're, okay and and with their losing out because of the uh, uh, either the culture or a a an embedded male dominated mm -hmm. way of doing business mm -hmm. por por kur vim tek vende tjera por shume si tek Azi a kjo perqindje e grave qe drejtojn biznese esh shume ulët katastrof 3% është edhe më ulës se kjo dhe vjen për shkak edhe se është natyra e kulturës atje ku burri dominon mbi gruan. When I am working in businesses and a a they see a lady at a high level uh, a lot of people in the uh, businesses they say oh she's only a woman or she mm -hmm. uh, she cannot run a business mm -hmm. they are very uh, um they they don't think good thoughts mm -hmm. about this. So uh, you got prejudice. Yes, towards exactly. Because you go in for judging and grave when when they are at high levels, they say oh, she's just a wife. We just read this uh, this morning we had a, a a new study that finds that if you are an attractive scientist, people think you're not as good as one who is nerdy looking scientist. So they they have a correlation between looks and, and it uh, is especially punishing towards uh, pretty women who are scientists because they they don't seem to be very competent because of their beauty which is strange. Um Roland uh, I'd like to ask your opinion about something too on uh, on this uh, just speak to the importance of this event and and the uh, how it it really relates to Albania as well uh, among other countries. Epërëllaundin to se çka ka benifit edhe për Shqipërinë si shoqëria jon krasohet lidhje me çështën e grave. Yeah, you see in, uh, in many countries there is uh, a old economy yet. Uh, ka kom me ekonomitë e vjetra në shumë breve vendeve. Old coaches and by definition it means that most women are at home and not working. E kia të rrugë që gradian në shtëpi për shumë arsye dhe burrat punojnë. And right really like like men also explained women have so much power they can do so many things uh, something they can even do better than men. Mm -hmm. Por burrat grat kanë ka shumë fuqi, kanë ka shumë pushtet dhe ca gjëra mundi bëjnë edhe më mirë se burrat. French in the business. Uh, men are very visual, they mm. think rationally in, in most cases. But they are rational in business, they don't die, can you tell me? because i found that women are much more sensitive to things we don't see mm. as men qe se gram djejun thot ai an m te ndjeshme nda gjerave qe ne si burra nuk i shojm she i burri qe is very wise combining his powers emotional and, intelligence and yes yeah, okay and together you would achieve far more mm -hmm. and for better results pra nse i sem qe te dy fuqi te s bashku ato te burrave pro ato te gramve antere ke rezultate shum her me te mira se sa duke perdorur vetem njera and one of the messages that we are trying to convey mm. in uh, global women summit Uh, on a global scale many people are aware of this phenomenon and if we really need to change the economy change culture and change the world in that respect ne gjithë të arë janë që dhe, ta ta ta përçojmë këtë identitet ta ndryshojmë ekonominë botërore perspektivën botërore dhe mënyrën se si grat kanë rolin e tyre në në ditën këta Please. Yes please. Ne Inge neve Rolandin ne kemi bër një konferencë në Amsterdam me datën e 8 10 Mars për ditën e gruas dhe padëm një bashpunim të jashtëqëndshëm. I was telling Glendy about the conference that mm. we Okay. Ka padëm një konferencë në Amsterdam. Cuz Inge is a politician, she is a politician okay. in, in Holland and but also she is a founder of Women in Power. Okay. Mm -hmm. So she's very Yeah, I li I'd like to hear your thoughts. <laughs> yes, because um what Mirela also does is bringing politicians and entrepreneurs together and I think that is really very important. Mirela gjithashtu sjell së bashku politikanë dhe sipërmarrës, kjo është shumë e rëndësishme. Yes, because if uh women like entrepreneurs or mothers or families, if they really want to get somewhere, we need influential women in the higher positions. Po e zhvilloim to ground që të të, të arrinë atë që duhet na duan, gramë influence në pozicionet e larta politike. Yes, and that's mirrell is doing also this weekend mm -hmm. that there are very influential women also from Albania mm -hmm. are at the conference. Që shë në kemi gram e influence dhe me ndikim edhe nga Shqipëria cilat janë pjesë e konferencës. Më do të tregosh shpejt e kemi limitet e kohës okay. se kur si qysh edhe njerëzit që na dëgjojnë janë të interesuar të vinë te konferenca. Ë uh, tani ko, samiti është ditën e shtunë dhe ditën e diel fillon në tetë gjysmë regjistrimi, uh, do jet deri në orën 5:30, në fund do kemi edhe muzikë, kemi mm -hmm. art folkloratoskën për të zbavitur pak. Se të jemi sinqirë të shtovë që akoma është ajo kultura që nëse nuk ka pak fanë, nuk është dhe ashtë pa, atraktive. Kua është? është në Hotel Plaza, okay. uh, kemi keynote speaker um, zonjën Linda Rama, kemi dhe dy deputetet të tjera, Majlinda Bregu dhe Glantina Gjermeni, kemi një zonjë që është gjithashtu një nga më influensuset në botë që vjen nga Monako, mm -hmm. uh, për një kodë gjatë kajtuar në Amerikë dhe uh, është, Personazhi më një ndër personazhet më kyrosor të filmit. Që sheh keni plot me personazhe interesante që e kanë ndezur librin Sekreti apo këtë film të sekretit. Ai është një nga personazhet më kyrosor dhe është zonja që fshihet pas sekretit. Okay. Kemi gjithashtu um, speakers shumë të, të, të motivues nga gjithë bota, nga Amerika, nga, nga Indi, nga Franca, nga nga shumë vende. Super mirë, Naty e ka organizuar gjithën këto dhe unë të të komplimentoj për këtë. Si po nduket Shqipëria në këtë Kënë ndryshuan, sa do pak përmirë, mështuaj, po ose... Uh, well, tani, ne, ne ndryshojmë që okay, të di, të përmirësohemi, tani përmirë, në po në përmirësohemi dhe të... Unë të duat ju falenderoj, thank you very much, uh, and I wish you a very successful yeah. summit, uh, very interesting, and I hope uh, a lot of people get there and, and get profit from it. Thank you very much. Thank you, Vlejtje. Parimin deri. Yay! Këtë e mbaspan krymine mqesit, njëndë prej e shumë shpur të të të të të të të të të të të të të të të të Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valet e klab FM në 104 E dhe në ekroni në klab të vaz Valenderi tjeri taj mund të thua Mëngjesi Mirë mëngjes tini, mirë mëngjes Lorka Mëngjesi Hello Gota A mund të japë një fituest? Ba, pa, për këngën e ditës është leta e para Imbaron numëri me 811 ka fituar 2 shishë nga kantina i gjerërë që mm. kanë sriotë së këndërbjavë O, për të dhe? Pa Shkëllqyëshëm uh, uh, Parenderi tjeri E ofrohet vetë ofrohet jerit si partner. Po, për ekipin e vajzave, e mm -hmm. cila, i cili ekipi tani vuan mungesën e Olsës për këto 2-3 ditë dhe me mungesën e saj vjen Lori që mm -hmm. vesh kostumin Vajzeror dhe bëhet me jerin, yeah. sepse është burr më i mjekër dhe nuk kanë kokë, nuk kompleksohet dot. Gati pra. E provojmë. Shë radio. Loja i që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Lori do të vesh pak kusht para se të fillojmë lojën? Ja jo, mirë, okay. Le të fillojmë. Ke dy aty Lori zgjidhet. Aj aj aj. Cila juaj vajza? Hat. Ja. Cila juaj vajza është send? Aj aj aj. Ja. Nuk është send. Ja. Pra është ja. be primë, primë që... që... një gjë gjallë. Ja. Është në veprimin? Po. Është në veprim që bën njeriu. Pa. Vetëm njeriu? Do të thosha që pam. Kafshët nuk e bëjnë. Jo. Ja. Është qesoja zonë si të shkruash një letër anonime që një kafshë nuk e bën do. Është vërtet. Por nuk është të shkruajturit. Ka të bëjë me me të kërti, është fizik është veprim fizik i jeni që duhet të përdorësh gjithë trupin, apo është me veprim. Pra një të gjithë trupin do të thotë jo, por një pjesë të, të trupit të... duhet ta përdorësh. Një pjesë e sipërme të trupit, domethënë, është. Pjesën, mm. po. Pjesën e sipërme. Pra mund të kryet edhe edhe ulur, mund ta bësh ulur si veprim? Po, edhe një moshuar, po. Okej, dakor. Por zakonisht jo, po jo jo mësun ke duhet është kështu vetëm ieri që domethën bëhet me duar me dhe duen duart, të duan duar ata bëj xonglim jo jo kat bëjmë të shkruarit jo kat bëjmë kat bëjmë fërkimi nuk është akrobatik jo kat bëjmë ngatimin me ngrënien jo ëm po bëjmë me duar më të si të bësh një shemb me duar ke nevojë për diçka që ta bësh këtë gjë ah ke nevojë ne po kërkojmë diçka që ti biesh një vegël deri jo Kene nevoj për di shka dhe ti eh, Bën këtë gjën për të për të për të për të për nevojën Duhet jetë një rutin Ok, nështu e shuajme Me higienën personalin dhe ja, fa? Ja. Të me të spjet Me të spjet Po të spjet dhe gjushit E di, qëpa jenë po ati ja Ati them të qka i re? Po na të dhe pa të dhe dhe dhe dhe dhe në angre dhe në këtë Polë, Lori, folë nga zemra Ka të bëj me kujdesin Me, me kujdes, do të dhe dhe dhe kesh brisquni ri që ta ta bësh këtë. Yeah, yeah. Është no, rruajtja pra. Kujdesi nuk lëja. ka të bëjë vetëm me kujdesin personal, ka të bëjë edhe me kujdesin Rra. për gjëra të tjera. Po pra, rrip i sigurimit. Ja. Ripit, jo. Lidhet ja rripit, jo. Jo. Ka të bëjë me kujdesin. Dorin <laughs> atë. Ka një qëtë... ka një qëllim sublim. Atëre. Një gjë tjetër. Sublim. Mund ta bëjmë ne, çik, kemi apartamente, vetëm nëse kemi diçka. Nëse nuk i kemi këto ne nuk e bëjmë dot. Nëse nuk kemi diçka ne nuk e bëjmë dot. Ne në apartamente. Ne në, në apartamente. Atëra shpi pra private mund ta bëjnë. Atë shikojnë shpi private e bëjnë këto rregullisht. Mb. Jo, çfarë është Mb? Mbjellin, mbjellin. Jo, po kujdes sepse je në. Je bimët, pra na... to... jemi te bimët. Sepse këtu a... ndryshon pra se kanë tokë, ne skemi tok. Mhm. Bravo. Është fillon me k jeri. As pas kë, çem po këto. Korri. Pra si, jo. Kujdes. Është g-ja, g-ja. Proces më i thjeshtë se. Vëmë g. Jo. U u. Jo. Okej. E janë se janë dy dy versione. Versioni njëri prej tyre fillon me u, se është tjetër se tjetër që i përdor të dyja. Një, me l, është me l. Lagja? Çfarë më ndonti? Jo lagja. Nuk është me u. U. Okej, okay, shumë mirë. Por e njëjta gjë vlen si fjalë, por thuhet në një mënyrë tjetër. Uh, jo, jo uit Aha, për një mënyrë tjetër. M, fillon me m. Jo, jo. Sinonim, sinonimi është sinonim malax. Çao çao çao bun çao bun çao bun atë i malaks bimët Jo jo i malaks i malaks Jo po i përshtyp bimët Jo nuk e di nisë von tash Ush jo Jo atë se shumë prand Po nuk e di bravo i uit i uis është e njëjta gjë Uis bravo bravo bravo Mati Va s'pona shkonte më Va va va va va fu fu diva u Bravo. Mir. Pra çaj për për qëllim sublimesh ç'është? Që po po, është, është sublima <laughs> e vetë aty. Ç'a po bën po për u arrisurit. <laughs> në 98 minuta me ndazhur ka tani për muzikë në klubin e mëqyesit kur themi kemi edhe një të ftuar tjetër këtu në klavë fem në 1904, është Gazmend Aga nga Komuniteti Mysliman, do na flas pak për a, Si mund të ndalosh sjelljet ekstremiste? Tek trindishim në Manchester para një javë aty ndodhi një gjë. Mhm. Mm Ëm uh, ne kemi më shumë të mirë këtu në Shqipëri, po si e ruajmë Dashëm një javë kemi në një tjetër bisedë të ciklit ton, unë jam brojtësi i yt. Sot në studio kam kënaqësinë të mirë pres Gazmir Dagën, nën në kryetar i komunitetit mysliman në Shqipëri. Gazmir, të gahar, më sugjeton. Kënaqësi që kam këtu, uh, ne flasim në këto biseda për çështjet e besimit, çështjen e harmonisë, çështjet e uh, bashkëjetesës që ne jemi patur dhe e kemi të mirë këtu në Shqipëri dhe duhet çdo ditë punojmë për ta për ta ruajtur. Po ka probleme, ka uh, ka vështirësi e uh, mesilat komuniteti përballet uh, vazhdimisht. Dua që të flasim pak për uh, pikërisht për këto për këto probleme. Çfarë mund të jenë disa nga mënyrat për të evituar dhe çfarë mund të jenë disa nga gjërat e thjeshta bazë që ne mund të bëjmë për, pas e për këtë, të pasë për të rritë këtë këtë bashëtesë meqollshme në Shqipëri. Ën uh, Benedict Parm duhet uh, t'ju përqësoj për për nismën dhe për emisionet që që bënim. Realisht uh, media sot uh, luan dhe mund të luajë një rol detyrë përgjegjshëm në pikërisht në në ruajtjen e harmonisë dhe në mirëndërtimin e saj në mbi themelët qëndrueshme. Njëriu qiu ka ardhur në tokë, ka ardhur me me bukuritë veta, me potencialisht problemet e veta mm -hmm. dhe edhe nga ana fetare pikërisht arritja e përsosmërisë individuale dhe shoqërore mbetet si detyrë apo obligim më i madh edhe qarshi Zotit. Mund të them se Normalisht nuk ka asnjë arsye për se të ketë intolerancë ndaj ndaj tjetrit, ndaj asaj të ndryshme, sepse jemi të gjithë kosicient se Zoti na ka krijuar ndryshe. Jemi të gjithë kosicient që përfitojmë më shumë nga njëri tjetër kur jemi ndryshe. ë Jemi ndryshe edhe nga bashortja dhe nga nga fëmit, edhe binjakun, binjakun janë ndryshe. Madje teologjikisht mendojmë se e, një nga mrekullitë më të mëdha të Zotit është që ë pasëqërojët mrekulia e ti në ndryshu e shmërinë pra, e shdokriese. Pra, shdokriese është ndryshë. Dhe kjo në fakt, këto janë argumentet të mëdha që e, i të regoj njërë ju të zdo dit, që është ndryshë dhe duhet e pranojt të ndryshmen. Me gjithë atë, mundë themës është, mdo shtë të regu e si me i madhe i dopsis njërzore, i, i makatëve ti, i pa, pa mjaftu e shmëristi për që një qytetar e mirë, një baba e mirë, një vla e mirë, Një taksa pagu e si mirë Dhe kjo zakonisht pasyruat në intolerans mm -hmm. e, Jo klishe Por gjithë në shqiptare Dhejemi që kemi një harmoni madhe Kemi një harmoni në dërfetare Herë herë her, Kjo edhe në ngopat atë, Egon shqeqerore Se do mos kushovin problemet vendet tira Se mburem i me mburemi të Mburem i me të po të mendojmë që ne kemi plot vlera, por mm. kjo është ajo që ndoshta del më shumë se pa. Natjetë në këtë kohë si domoshta. Sidomos në këtë kohë konfliktit ku një konflikt i vogël mund të tund edhe edhe ato shtresat e shoqërisë, po nga ana tjetër duhet të jemi kosicient që e, ndërtimi i një vlere mer mer dekada, mm. mer mer shekuj. Mm -hmm. Por prishja e saj mund të jetë shumë e shpejtë. Mm -hmm. Sidomos në këtë kohë ku në kohën e teknologjisë koha ecën pak shpejt, pra 10 vitet e sotme nuk janë një lloj si 10 vitet e para aty. 300 viteve, mendoj se si të gjithë ne si institucione fetare, si shoqëri civile, por edhe si institucione shtetërore, kemi përgjegjësinë tona që minimumi ta ruajmë këtë këtë vlerë, këtë këtë enë të kristalt, mm. e cila ka një vlerë shumë të çmuar, por që mund të thyhet nga momenti në moment. Është një gotë çmuar, do thon, që që që mund të mbajë ujë shumë, po po që po u thyen nuk mban më fare. Ëh mm. uh, edhe është përgjegjësia jonë që ta ruajmë. Po çfarë mund të bëjmë konkretisht? Se, e di që ka në bot sot njerëz që janë të interesuar për të përplasur thëtet, për të përplasur popujt, mm. për të përplasur për mm. për ide, filozofitë për të thonë që mund të jetë vetëm kështu, më mm -hmm. nuk mund të jetë ashtu, dhe nuk ka vend për krishter, ose mm -hmm. nuk ka vend për musliman. Ne do jemi o kështu o ashtu, mm -hmm. do ngremim mure, do izolohemi. Ëh, mm -hmm. uh, ndërkohë që ne jemi brenda këtu Uf. gjithë së bashku. Nuk mund Përsh... të tinxjerim sa jashtë <laughs> të jemi së bashku. Është interesant se vetë termi e, dialog ndërfetar. Është një term që e, ka ardhur pas Koncilit të dytë të Vatikanit dhe ka r ose si një nevojë emergjente për për shekullin ku e e kaluar dhe atë që po mm -hmm. po përjetojmë e i cili nuk është përdorur më parë. Dhe ky është treguesi më i madh se njerëzit në fakt e kanë praktikuar këtë vlerë dhe nuk kanë padur nevojën as të vendosin e emrin, pra është është një lloj si të thuash që sot do të vendosim dashurinë bashkëortore sikur të mos ketë qenë pa më parë. Si institucion që s'eksistojnë. Po absolutisht. Pra ka padur një bashkëtesë mm -hmm. me kështerëve muslimanëve dhe hebreve. Nuk ka ekzistuar, le të themi, antisemitizmi para 300 viteve. Islamofobia mm -hmm. apo apo mari apo riten e ndaj kristianëve. Edhe vonë si teolog, po as si komitet muslimanësh të Shqipërisë, mundohemi gjithmonë që ta mbajmë këtë këtë fakt në në vëmendjen e besimtarve që armiku i një besimtari nuk është besi, një besimtar tjetër. Mm -hmm po armiku iun edhe edhe edhe çdo individi janë në radhë par problemet tona individuale, pangopsia, urëja, pa mjaftueshmëria, mm -hmm. Smira, e, e, Smira, kipen. Azilia etj etj mm -hmm. dhe e, në radhë të dytë pasaj përsa i përket konceptit të të jashtëmit mm -hmm. janë pikërisht ata që nuk e duan Zotin. Edhe këta nuk janë ata që e besojnë Zotin në anën tjetër, por janë mund të njerëz nga më dyshim që kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë gjithmonë. Ka në fakt që fenja ë uh, në gjithmonë është keq përdorur, domthonë për, uh, për luftra, kjo nuk është një gjë e re e mm -hmm. këtë, thua edhe për atë pjesë. Ë ndoshta më thonë më vonë që ka njerëz që, Sëpse është ka që intim, mm -hmm. e keq përdorin besimin, sepse është kaq intim doshta. Ë drejt për drejtë dhe i nevojshëm në natyrën njerëzore dhe mm -hmm. të ngurrit shumë thellë. Ka njerëz që duan të hyjnë pikrisht atje, se thonë me anë të kësaj mund ta komandojmë një njeri, mo mm -hmm. ta bëjmë atë që të bëjë gjëra smendura, edhe pra, ne kemi parë që që funksionon ndonjëherë. Kur... Pra ajo dashuria që ne kemi ndaj Zotit, ka njerëz që duan ta kthejnë dashurinë ta vetes. Pra bindja që kemi ndaj Zotit, ka njerëz edhe ose fuqi që mm -hmm. duan ta prodhojnë. Megjithatë kemi edhe kohë ku ka munguar feja. Ëh. Mm -hmm. Ëh, edhe Shehgurizet ka munguar feja në të gjitha sferat e saj. Pra dhe feja islame, edhe krishtere, edhe hebrej ka munguar si si koncept monoteizmi apo feja dhe pamse çfarë ndodhi. Megjithëse ka padosur shekuj kur feja është keq përdorur mm -hmm. dhe kanë ndodhur luftra mm -hmm. në emër të fesë mm -hmm. dhe kanë vdekur njerëz. Në shekullin 20 ku nuk ekzistoi feja, pam që ndodhi një katastrofë okay. njerëzore ku vdiqën miliona, miliona njerëz. Pra, ka njerëz që mundohen të të shmangën fesë. Dhe shohin se si një zgjidhje që po të shmangën fesë do të jem larg konfliktit, larg hallëve, mm -hmm. larg ekstremizmeve e të tjerë e të tjerë, ndërkohë që Ai shoh ne kënim parë nga studimet tona si komuniteti mysliman në Shqipëri. Njerëzit që kanë ran për ekstremizmit apo për keq përdorimin e fesë për interesa politike, janë zakonisht individ që vijnë nga familje që nuk e njohin mirë fen. Ëh. Pra, një familje dhe një individ sa më mirë në një fen, sa më sa më të, të shkuar fetare dhe kulturë fetare të ketë pasur, aq më shondosh dhe aq më imun është ndaj këtyre dukurive negative. Çi do të thoshim, nëse ti je pjesë e, e komunitetit. Mm -hmm. Josep i pjesë jamiëve, Josep mm. i pjesë e besimtarëve ndan me ta, flet me ta, takohesh me mm. ta. Pastaj përveç besimtarëve mysliman, thjesht pjesë të një komuniteti besimtarësh mm. që mund të mos jenë mysliman, por janë gjithsesi besimtarë. Ë, uh, ne po visim pak më parë edhe bashkë. Ë, uh, Zoti është kaq më i madh mm. se sa që mund ta përfitojmë ne, kaq më i mistershëm se sa që mund ta përfitojmë ne dhe ajo që ne dimë si me siguri 100% Ajo të gjithë njerëzit janë krijesat e perëndisë. Absolutisht. Kjo është një gjë që kë nuk diskutohet. Ëh dhe dhe bazë. Po në ëh uh, çfarë do të thonin ëh uh, në vendin tonë, në momentin mm -hmm. që jemi tani, ëh uh, çfarë do të ishin këshilla? Çfarë do duhet të bënim? I cili do ishte skenari më i mirë dhe optimist për të gjithë ne që ta ruajmë edhe ta ta mkojmë këtë gjë të bukur që kemi këtu. Unë mendoj që ëh uh janë disa principe që mund t'i thotë çdo teolog i cili s'do fejë qoft, çdo besimtar i cili s'do fejë qoft, edhe që mund të ndërtojnë paqen, dashurinë dhe stabilitetin në shoqëri. Çështja e besimit është çështje intime mes individit dhe Zotit, edhe mes kësaj nuk mund të futet askush. Këtë nuk mund ta mas askush. Është i drejtë, nuk është i drejtë, mund flitet vetëm për principe dhe jo të futemi në në detaje mes mes e, e, robit dhe zotit. Mm -hmm. Por mund flasim për cilësit e besimtarve. Mm -hmm. Cili do i posedon këto cilësi, është besojë është ësht dhe ma afer zotit, mm -hmm. është dhe ma afer njerëzve. Edhe, edhe si pas fes, sa ma afer zotit, është ma afer njerëzve dhe e kundëta, sa ma okay, afer njerëzve, është edhe ma afer zotit. Funkcionen më bashkë. Funkcionen më bashkë. Pra, pas të tia, është cilësi e, mm -hmm. ësht e besimtarit. Mm -hmm. Cili do i posedon të. A i mund tjet por nëse posëdon cilësinë e të ndershmit, e puntorit, e njeriu të rregullt, të, të disiplinuar që për nuk vjez, nuk shan, ai normalisht është ateist, por ka cilësinë e një besimtar. Mund ti dhe kundërta. Ti mund të besosh në Zot, por nëse shan, nëse ofendon, nëse vjedh, nëse vjedh, nëse nuk paguan taksat, nëse nuk i rregullt, ti mundi thuash vetes besimtar dhe ndoshta je i dillat e pra ajo është mestejë e Zotit. Por kë cilësi e një besimtari. mm -hmm. Zdo e besimtarit. Çdo përpjekje që individi të jetë cilësi besimtarët, e afro më shumë edhe me Zotin e tij, e afro më shumë edhe edhe me njerëzit. Sa më shumë shtohen njerëzit me cilësi besimtarësh, më mendoj që aq më shoqëri aq më paqë do të jetë, aq më e dashur do të jetë. Edhe unë gëzohem shumë kur shoh individ me cilësi të tilla dhe nuk gërmoj pa në besimin e tij. Pra më gëzon kur shoh një tiri që mëson në shkollë, mm -hmm. që respekton familjen, që nuk ka vese si bigjozi E, alkoli le themi ë lloto mm. apo që ka braktisur mësimin për për të dhënë këto rëveseve mua kjo më gzon. Edhe i lutem Zotit që at person ta bekojë dhe, të të ndryshoj u dhe t'i ndryshoj udhën e tij. Kjo do të na do të na le të themi do të na afron edhe më shumë me njëri tjetrin. Mm. Nuk mm. do sihet edhe përçarje sepse çdo besimtar ka xhelozinë që a sikur të ishte besimtari im, edhe kjo është normale. <laughs> kjo kjo është kjo është gjë shumë e bukur. Ne ka, kan pastor për për absolutisht, edhe lutet për. Ne lutet për të, o, por pa po, u futur o, në në detaje të tilla sepse kjo është një pasuritet tona që jemi shoqërim, multifetare, kemi besime të ndryshme, kemi e kemi jetuar në një formë të mrekullueshme. Pa javën emrin dialog ndefetar apo harmoninë ndefetar, kaq e pra e bukur, e praktikuar. Është gjendja normale e gjërave. E të mendoj se, edhe kër ulesh, atë për për sidonim edhe me disa të ri e, katolik në, në katedralën kryesore, që kër ulet një hoqë me një prift, flet po për tjindët hale, për tjindët probleme. Mm -hmm. Pra, si do i afrojmë njërzit me të afrojmë të tyre? Mm -hmm. Si të afrojmë të riun me nënën dhe babën? Si ti afrojmë të ri që të një mojnë të mëshuarit? Si ti afrojmë të ri që t'jenë më punëtorit? Bëjnë të qka për vendin e tyre, pra Ndoshta diskut flasim për probleme që janë janë të njëjtat probleme, probleme. probleme. Me çdo që të flasësh, edhe me një rabin po të ulësh flasësh për për probleme që mund të ketë, jam i sigurt që ai do të thotë po atë, pra i riu do të thotë nuk po vjen në sinagogë ditën e diel, në shtunë. Po. Ai pritet të thotë nuk po vjen shumë një të ri ditën e dielë këtu me radh, pra problemet janë të njëjta. Mendoj se të cilësit mm. e e besimtarët janë cilësi universale dhe sot pranohet si vlera universale, sot vlerat universale mund të themi që kanë një bazë të theksuar fetare, ja. besi e monoteist, abrahamik, e, dhe me nëndoj se kjo do të nëkëzon të gjithëve. Unë do do e një fmi me këto vlera. Jamë i sigur që uh, gjdo prindë do do e një fmi me ato vlera i cilit do besimin qok, po ajo që unë në gjithë nga kjo bisedër që sa më shumë të flasim, mm -hmm. ten, sa më shumë të kalujem ko bashk. Uh, pa i hyrë qarë gjërash në ndajnë, qarë mund mm -hmm. të jetajet, po mm -hmm. të keqë ndruar atyre që në bashkojnë, që jan Mandeve ne ne pështu e kultivojmë një shoqëri me paqe, edhe ai që që begaton mm. gjithë bashkun. Mendoj që ne shqiptarët ose ecin bashk, ose bien bashk. Po nuk do ke që ca për para dhe ca të ketë sa shqiptar ecin përpara dhe sa tjerë mbeten. Kjo nuk mund të jetë. Një shtëpi brenda vetes vet nuk mund të jetë. Është një fjalë e madhe e një dietari të madh i cili thotë, nëse ndajm do të ngapemi. Nëse ndahemi do të zhdukemi. Është shumë e, shu e bukur. Gazbëndaga, miçdashur nën kryetar i komunitetit musliman këtu në Shqipëri, gazi unë të falendere shumë për bisedën. Falendere dhe juur përftesë. O të këtë e miherës tjetër me një tjetër bisedë, dhe atere, të jeni mirë. Tell me who nga Venotec dhe Neli. Emi Neli. Mirëm Gjes. Mirëm Gjes të dhe ty. Qa boat. Mirëm Gjes tini, mirë. Dukësikur e galuar një tren një së nësë nësë. Dukësikur e mishë tiju për gjithë një treni. Mukur, Muki Redi, mishë dëshërës anagrama përstot. 7.31 minuta në këto mendë. Oh, jo, më fajn, këndi për po. uh, 951 951 e 55 <laughs> sekund Emi live <laughs> E di që emi live A emi vërtet live? Ndërko un live Apo, për imë sigur emi live Ora është 8.32 <laughs> <pa. laughs> Apo mos E kemi madhur për shumë dhe një moment Ca këtuar të demonion Në fakt, ora e vërtet tani është 9.52 minuta mish Darbo prapë e gjitha është e kombinuar në mërë tjilë që Kjo të bjerë atë ere kur <laughs> Kur duhet O, oh, po nderkon në plazh. Do duhet 10 atje. Mirë do i sa. Ndërkohë kam një fituese, është Bruna, ka gjetur e para she radiot që kisha menduar unë <gjë> dhe Lori. Nuk e di, mund të jesh edhe Bruna. Ështe va... Bruna. Ajo vadit. Vadit po. Bruna si mbaron numri me 171, ka fituar dy bileta për të parë në teatrë shfaqjen Lucrecia Borxa. Borxa. Po mirë, me që ju e donit kështu. Mm. <laughs> Ne, po, Më bëjmë edhe në një <laughs> Oke okay. Dhe të ndryshoj vë ndonë për të parë dhe fituesit <laughs> Hajtë e pra Nuk ka nevojtë se fituesit të shikronë lori për një moment Një fitues do ketë, nuk do ketë shumë për. Një loj është Ersend? Ja. ja Lorka? Haet ja. Jo, jo, lori është një veprim që bën një rjo E saktë tjeri Vetëm një rjo? Ja Edhe kafshot Edhe kafshot Edhe kafshot, po kafshot bën pavet dhja mëndë pave di kurse njeriu oke oke njeriu do dhe bën kurse kafsha e ka brenda instiktit po është më është është e pandërgjeshme është e pandërgjeshme po ë është e pandërgjeshme jo kafshimi jo kafshimi mund të bëhet e dhunshme kur pa mundjet të dhunshë le hare masë treko vazhdoni jeni jeni jeni mund të bëhet pra kje bën kur je me nerva një gjë tjetër Apo mund ta bësh, nga shefi mund ta bësh dhe nga nervat, po. Nga shefi dhe nga nervat. Mund ta bësh edhe për punë. Jo, ja, nuk fjala më shaq. Nuk fjala më shaq. Mund ta bësh edhe për punë. Po. Është si puna kafshimit, si që mund të kafshosh për shef ose mund të kafshosh për, <gjubi> pra nuk kafshimi, është kafshimi, jo. Është eksaktësisht ashtu. Për mes femrës dhe, fem dhe, dhe mashkullit, apo siç është. Jo, ja, jo, ja, nuk ka lidhje. Tani kanë në pa mënyrë mund të shohim me ofrim. Ai gjithmonë do të futet në rrugë se stan britva. Mamam. Shiko, mund të bëj. Është diçka shumë e çuditshme se mund. Mund të bëj basho me desbure dhe dhe gozhdës. Po. Me çfarë? Me G. Jo. Me desbure dhe gozhdës. Me T. Mundo, bed, me çfarë? Yeah. Me T. Yeah. Me me t, <laughs> me t, me t ah, jeri e gjelori për me ç. Sa gjej më? Nga, nga, nga Nga, nga, nga, nga Ah, ok, eu não dava... ok Acho que depois é uma rotura Muitete-me a seponte, muitete-me a seponte Muitete-me a seponte Muitete-me a seponte Eu não estou a dizer que você jogou a mídia Isso é um momento de olhar, né? Ngoo... Ngoo... Ngoo... É uma ngoo... Bravo, Ieri Aham? Aham Aham Ngoo para ver a pintura Bom Ouça para... Ngoo para a ngoo e goste do muro Ngoo para a ngoo e a ngoo e a ngoo e a ngoo e a ngoo e a ngoo e Në mësë e me razo. Shiko, me s'femër në mësële tësë me tipikarë. Ka lidia, është një manurë të tonë. Lori, së që jojtë jo anë të kote fundi. Penetrejshë. Mirë, Lori. A mund t'a xo fitu se një moment. A shëtë të dhe, a mund t'a xo në primë. Pa mund t'a xo fituasim. Shiko fituasim. Gatë, shikëm të lori do t'bër i a... Computer në refresh për parë. Në se ka ardo në njërën me a mesajin e Në fjallën e durë, jeri u bëpër <gjubi> e rashë tërdojë, jeri, meri këto Uff, uh, jeri të heqë Se marrë mërështë e emisioni bëjmë në kësho Emisioni baronë me një që bëhë, uff, uh, një që bëhë, uff uh, Ja e sekundë uh. <gjubi> Mozhat, Mozhat <most> <gjubi> Ka fituar Mozhat? <gjubi> Kus ka fituar? Në e bëmërin Êshtë Tani, Tani Tani, okej okay. okay. Faliminderi, Tani ka fituar, i këm neve, Tani i ti e nguje E ja për dy biljeta, edhe Tani, për do teatë Tani për teatër <laughs> uh, Shëtë Lukreta Borgia Mi një dëshu? Pa i dojita ty se Tani është në ronjë Tani tjetër oh, Ah, oke okay. Themi <laughs> Nesër <Nessar. laughs> Orgesa ka rrëtën Ćau Nërpapshin liars, time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of